bi bila do zdaj najbolj v politikah izpostavljena, od če podajo najo drugi za najbolj reprezentativno, v Fronta. Novica o prihodu v poezije na fronto me ne zanima. Novica o barikadah iz starih gum, ki ne vozijo večni kamor. Zazidana okna in voda, ki je zmanjkuje. Z nikomar ne sočustvujem, ker nimam lastnosti sočutja. Nikoga ne pozdravim, ker nisem pozdravljajoč. Novica, da sem prišel na barikade, ni pove toliko kot nič. Novica, da se oblast čivi pod pritiskom poezije, ni pove toliko kot nič. Ker nimam lastnosti poezije, ne pišem in ne berem. Kdor se boje to, se boje tudi na za kaj lepšega. Za toliko kot nič. Prihod na fronto je prihod poezije. Srce pomankanja, skorje kruha, ki nimajo sredice in jih nosijo babe s črnimi rutami. V tej fronti kot materjoška nova fronta. Eni proti drugim jaz na sredi. Eni proti drugimi mene to ne zanima. Prislišim novico, da baba kot materijoška v drugi babi. Prislišim pomembno novico, da bo poezija zmagala. Ne vem, kdo je na drugi strani, ker sem sam na tej. Ne vem, kdo je na drugi strani, ker nimam lastnosti in bednosti. Zbirka, ki je razdeljena na šest razdelkov, se pričenjal z oborno pesmijo, kjer ljurski subjekt predstavlja svojega učenega kot Z nekaterimi primarnimi lastnosti, vkrati pa tudi ženo poveduje nekakšen ton celotne zbirke, ki se, kot sem jaz, recimo pravo ukvarja s človekom in nekakšenim tem prvinskim uh, bivanjem, uh, kjer se je bloga sredi polja neodmočene narade poezije vešče se nekako spreminjala. Um, jezik uh, in pa sama izgradna je trdna um, bez ritma, oziroma je ta v redkih primerjih uh, izgrednicam preko ponavljam. Um, in smo tudi nekako priča, vrst osebljem na subjektu, kot mi je ravno, zdaj le, jedna je prebral, ker recimo v ker nimam lasnosti poezije in ne pišem in ne ko se v svojne spostavljanje vznotraj te tudi nekako zanika. Um, velik prostor se v zbirki v siceršnjem podobju namenja tudi vlogi in smislu poezije. saj se pogosto preoprašuje in je ni manjši, oziroma predvsem ne manjši in autentični izgradniti. Um, skozi celotno zbirka so pesmi večji del postavljene kot definicije ali razmišljanje o odločenih temi, včasih ga napoveje naslov. Um, potem je vrta raziskana preko toka asociacij jezikovnih igar obratav, uh, pri čem glavna odelika izkazuje predvsem dobro dodelano podobje in jolegoričnost. Um, ta je, kot rečemo, predvokaj Gosto, pogosto gradina diha domi, ki je prisotna čez tezniško zbirko in predvsem dobro deluje v bolj premišljeno trdnih strukturi, kjer se estetskemu užitku priključi tudi včasih večja sporočilna vrednost. Um, kot sem jaz recimo brav, um, je ta v določenih primerih spostavljena in tukaj se spet potem vežemo na to, kar smo že včeraj govorili, um, na ta izbor. Um, in recimo predvsem v nekih primerih pesmi, ki da, da nimo v ciklu delavci, prinaša tudi recimo bolj neke sporočilne uh, elemente povezane z zunaj literarno resničnostjo. Podobje, ki je z elementi jekla, premoga, petarstva kon, presiča še na primarne narave, dokaj anachronistično. Um, na trenutki seveda pač ne more tako dobro prodreti v sodobnost um, in, in na ta način tudi ne prekazuje kakšnega konkretnega neutralnega izkustva, v bistvu bez, bez so. To je vidno predvsem v odločenih delih, kjer je podobje bolj prostem toku vse lahko tudi razpase. Um, na drugi strani zbirke v otiz celote se v bistvu vseeno vzpostavlja, se so določeni elementi in motivi pesmi tudi ponavljajo, da nima že omenjeni premo, morje, živali in podobno. Ampak krati je potem včasih tudi to ponavljanje vraklo pre preobsežno. Um, osebno, ko sem bral, sem je v bistvu predvsem drugi del zdel veliko boljši, boljše še izgrajen. Uh, predvsem peti uh, razdelak, ki v pesemsko formo na začetku in ali na koncu naša tudi prozne dodatke. Uh, ter zadnji šesti del, ki pa v celoti tematizira slovo, nakr se za razliko drugih pesmi tudi nekako celosno izgradi okrog neke svoje tematike. Uh, v vsakem primeru pa um, me je ta bizniška govorica zelo, zelo presenetla, zato ker v tem preigravanju, je naj uspe razvid dodelano in predvsem neprepetenciozno govorico, um, ki, ki je terega smisla lahko konc konca nekaj odsotnosti, tem prvinski vlogi poezije kot izgradni in Uh, tu če sledimo recimo verzu, v premoga je več krvi kot v mojih brezkodnih stavkih. Um, v bistvu, ne glede na asociativna samozadostnost in jezikovno slagovno ni nič um, Lahko pa stoji bolj kot ne samo zase. In v bistvu me res zanima, kam bo pač gernejšo v naslednji pesmiški zbirki. Kot rečeno predam, pač v bistvu je ta tvrda govorica. Zelo, zelo neprefencijozno je. Ali je to pesmiško zbirka, ki bi jo ti uh, svojim kreatorjem priporočil, ali je to dobro pripravljeno? <coughs> to pesmiško zbirko bi jaz po sebe vreplosti vsake to včasah malo pravih je. Ampak um, izleljame, kar določene definicije so mi vlasno všečno. selota mi pa včasih, pred, recimo drugi del knjige, mi je v redu nekaj pri, priporočil, Uh, samo, recimo, kot smo se pogovarjali tudi v drugih tesniških zbirkah, je to nekako ni nekako zmahal uh, v prvem delu, neko sporočilo. Nekako se mi zdi, da, da je poezija za poezijo tam da ostaja zase in da v bistvu pravzaprav ne potrebuje tako nujno mralca, kar seveda ni nujno slaboma. Ok, pa hvala Aljač, predvarni navinom, ki vada Mislim, da sestavila postorila svoje sestave, pa svoj članek poezija Matrioška, pa izbrala citat, To ni otroška soba, to je resen svet iz Pesmi smrt, oščevanja smrtnega. Pesniška zbirka Jernija Županiča kliče po razgraditvi vseh recepcijskih vzorcev, ki smo se jih, celo kot kritiki, vajem različnih pesniških prijemov, mora biti navzeli. Pesnikova pisava združuje več težen, ki jih poznamo, jih pa prevelja na zelo nenavaden svoj način. A sledi so vendarle določive, lahko govorimo o posebnih mešanjci odselov civilne pesniške govorice, angažiranih celo revolucionarno zavzetih poetik in zitne umetnosti, ki stremi k dadaizmu ali imaginativnih postopkov v blizu poetizma in konstruktivizma iz naštetih izraznih lek je že razvidno, da avtor brez zadrško povezuje nasprotja oziroma tisto, kar je leta veljalo za nasprotje, recimo, če govorimo civilna kontra imaginativna gesta v poeziji in zimna kontra družbeno angažirana gesta in tako naprej, čeprav ni lujno, da je še danes tako. Kar pa je v zame pri tem besniku resnično novo je to, kako dela s entropijo, bodi si semantično, bodi si vrednostno in pesniško, spomensko in spraznjenostjo besed, ki nas dosti krat prevedajo kot če ena neživljenska cona, in kako stanja negotovosti in deficitarnosti, obrača sebi in svoji poeziji pri. ne da bi živi v neke bolj oprijemljive arsko etike, vse prepušča brancu. Pravce pa so soočeni z izimom. Začetka se zdi, da je pesniška govorica zaznamovana s prostim govoričenjem, oziroma s krajno sproščenim, svobodnim blebetanjem, ki se iznika od močju smisla. Z drugimi besedami, ki ne sledi nobeni pomenski matrici, temveč vleče na neke jalove izjave in neke svižene podobe, pesniško popačene verze, narekovajih brez primera. Še v ponavljanje določenih, predvsem tautoloških ali autodefinicijskih izjav in postopkov vrste, citiram, kitajska odrost kitajcev ali smrt čaka na čaka na čaka, podobno stene za stenami za stenami, da ne omenjam sim kot dan dneva, popol dan popol dneva, nelagodje nelagodja, vihar viharja. pri bravcu ali braki krepi osnovno vprašanje, za kaj je sploh tako. Saj se vidi, da ne gre za naključje temveč namensko uporado, narekovanje pri sprijenih verbalnih postopkov, verbalizacijo, ki je v realnem življenju do določene mere zaznamovana spomankanje vsebine. K tautologijam po menskim zankam, ki kažejo nazaj nase, Se tega pridružijo verzi, preplavljene s protislovno semantiko, kot tudi podobe, ki nakazujejo območje smisla, se pravi kulturo sensa. Naprimer, citiram: Ljudka nima lutkarja in sovraži svojega lutkarja. Ali ta občutek, ki ga čutim, v resnici ni resničen, ali ni nobenega sporočila, ki bi mi skrajšalo čakanje, ki ga sploh ne čaka ali, konec koncem, že naslov, citirane pesmi, oziroma citata iz te pesmi, smrt, poščeljane smrtnega in tako naprej. Ravno ta nonsens, ki pogosto nastaja za brisanje meje med realnim in fiktivnim, začne s bravca sodelovati kot konstitutivna prvina Župadičeve poezije. Zdoločeno autorstvo licenco bi lahko rekli, da se v tej poeziji dogodi jezikovna neka eširnjeva zanka, Ki strani samo in samo podživjanjem vendar gleda neko kognitivno oporo, tudi širše in se razvija vključno ključno ustvarjalno orodje Tatara in njegovih pesi. Morda celo razkrije pomensko, um, pomenski na naslova zbirke, kot tudi prve pesmi, s katero stopamo v zbirko izven ošpljučenih šestih razdelkov. Njeno mesto je simbolno poudarjeno. O zaključenem večkratnem vranju se pa predstavljam, da napoveduje neko kognitivno eksotiko in divansko predanost s katerimi Županič prihaja. Odseva psihološko zdravilno ukrivljenost vlastnih poti ter dovzetno za nove možnosti pesniškega upomenjanja ali preslikave tega sveta skupaj s semi njegovimi težavami in za človeka, Seveda v podobni, ki ni vode racionalno, čeprav je umska prefrikanost sveta del tega sporočila. Tako se spomni, človeko iz utečenim načinom mišljenja niso upadal, na vedno smo stvari pa ni zmogel razumeti, smo včasih zastavili vprašanje, marsiti, tatar, namreč pripadnik tuje vrste, s katero dogovor ni bil mogoč. Ravno ta pozicija je v zadnjih desetih ob močnem prispevku poststrukturalističnih mislicev doživela neko pregrednotenje, čeprav obstaje tudi drugi pol iste zgodbe, če gledamo ideološko plat. Tisti, ki iz svoje diskurzine za sebe ali razpoke, opazuje resničnost, pogosto vidi, pa ve več kot drugi, ki delovanje uveljavljenega diskurza u svojih delanjih ne prepoznava, je pa prepričan, da deluje skladno s objektivno logiko tega sveta. Ker se nočem preveč oddaljiti od županične poezije, ne bom nadaljevala z razlago smeri center in periferija umetnosti ali maski in habitusih družbene resničnosti, ki nas vedno bolj silijo v večglavo delovanje in neenakom naskapujejo našo osebno integriteto. Človek, ki ustraja pri svoji osebni resnici, v tem svetu deluje vedno težje na vsakem korahu izpostavljen represiji tudi s pomočjo institucionalnih obročev, ki mu pogosto ne pustijo svobodno dihati. Pesnik se z omenjeno temo neposredno ne ukvarja, ne svari z bitnjim prstom, ne pritega stališča subjekta, ki vidi in ve, je pa leta v njegovem pesnjenju vse skozi prisotna preko pesniških prijemov, ki logike tega sveta ne razumejo in ne sprejemajo sprej omejeno kot razbohoteno figurativno in jezikovno opremo, v katero včasih prodrejo razorožujoče fantazme, kot recimo zaključen cikel slon, predvsem pa slonično nekorektnostjo in pred kateri odzvanja manjko zahodne družbe, poskuša srednje zasačiti pri za človeka utesnjujočem delovanju ter razgalitvnem elementu ravno tiste izpraznjene samouvnemnosti. Ta ustvarjena logična in semantična luknjavost pesnikovega izraza, ki včasih meji na mentalno šibko oziroma namerno infantilizirano delovanje, postopoma postaja odličen vir pesniške superzije. Pravzaprav diskurzivna točka, na kateri se subjekt teh pesmi ustanavlja kot večni oponent samega sebe oziroma mesta, kjer bi moral po vseh pričakovanjih pesniško delovati transformacija se torej uresniči z zajemanja sveta v pesmiškem jeziku sredstvi, pristetnive razkrijejo v njegovi dejanski usmerenosti. Pravzaprav <coughs> ga dekonstruirajo s pesmiškim osvajanjem sodobnih, semantičnih in komunikacijskih pripravklajev, nekonsistentnost in nesmiselnost sodobnega jezika pri kot dokaz družbenih zablod. vendar to ni vse, za Županičevo poezijo je namreč značilna tudi za deto zbivaň spostoj, ki ne sprejema vse posledic kognitivne vrzeli, s katero se je ustvarjena naša civilizacija utelešenega razuma, kar bi lahko imeli za drugo konstitutivno prvino zbirke. Izginjajoči in tudi navidezno neuravnovešeni virski subjekt se zateka v pred, nekemu predzgodovinskemu izročilu. Vse obsegajoči enoti, kjer ni ne subjektivnih, neobjektivnih resnic, obstajajo le doživetja in sprejemanje življenja kot vsakodnevnega daru, človek, ove, ni ločen od predmeta svojega opazovanja, temveč je njegov neizpodbiten del, pravzaprav ga živi, citiram, la zime su silji, otroka, smejoč se na golem lovišču, podira smljeke in raste na mesto njih. Morda je tudi to vzrok, zakaj se teh, v tej zbirki ne nekno družimo s prašiči konji, ovcami in ribami, Z različnimi živimi biti, ki nas kot vrsto prekašajo svoje neposrednji vilanskosti, kateri smo se sami odrekli. U zbirki je veliko namigov in upodobitev, ki svet odprejo njegovi o troško nedočni kvaliteti, po drugi strani pa prikažajo vse danje človeka same v sebi, Vse lahko umestimo tudi motivi kot delavcev strojev, revolucionarnih sklikov in ideoško zgodovinskih ovir in prebojev, kot, naprimer, citiram, predstava o hladni vojni je slaba, nerazumen je. Sledimo na edine možne, kaj te verodostojne ambivalentnosti v rednostnem tlorisu pesmi, kot tudi neki drugi naivnosti, to je izraz slovaškega pesnika Erika Jakoba Groha in naslovnje njegove zvirke, Ki je samaš za odločitve. Z njo naj bi življenje postalo vsaj in zabavno, če že ne čudovito. Ta postopek vendarle nadgrajuje prej omenjeni izraz in pesmi, tudi iz njegove nezadosnosti pesniki o otroško radoživost izpolnjenega bivanja v svetu. Tako prihaja tudi do honorne revalorizacije zaštrikanih verbalnih postopkov in nesmiselnih pesniških podajanj. Iz zaostajanja, uskrije prehitevanje, pesmi se odvijejo na več dirih, kot da bi imele svoj spodnji, opremenjujoč in zgornji, razremenjujoč, pritisk, krati, neko dvojno kodiranje pesniške snovi. A še vedno smo lahko dočutaničeve pesniške metode ne toliko je samo svoja in nenavadna. Zadnja sistemska stvar, kje bi nas morala dokončno prepričati, so neverjetno slikovite izjave, kot tudi lucitne podobe, utkane v pesniško tkivo, ki sempatija se ne nagoma razbrnejo meglo, dokaj odstopajoče pisave. Pesnika oziroma njegov pesniški alter ego pokažejo kot vse skozi prisotnega misjeca in ustvarjaca. Beremo na primer, citiram, preprost gozdar sem, veje, ki točejo, podrči za mano, niso peso. Ali, citiram, dor bi rad v grobu, je v teh krajih vedno kot v grobi. Ali, tretje, prihod na fronto je prihod poezije, srce pomankanja skoraj je kruha, ki nimajo sredice in jih nosi bale s črnimi rutami. V tej fronti kot ma troška nopa fronta, en proti drugim in jaz na sredi, citata. Ljub nekaterim odločivnim izjavam lirskih subjekte poezije, kot sem že ometela, kaže znake določene šitkosti in razmajanosti, gledano iz pozicije moderne, autonome subjektivitete, ali preko to, načelne otprtosti. Ne potrebuje nenehnega nehnega samodokazovanja svojih stališč, svoje stanje zameji kot negotovo, protislovno, celo neobladljivo. Njegov vložek pa ni samo resen, je tudi igrivo nagajil in včasih notranji trajni razcepljen v več blok, sam samo igra igre. Večkrat beremo verze, kjer se ne nadoma označi kot drugi, ali za trenutek prelebi identifikacijsko poleži s drugimi lirskimi osebami. primer. citiram, in pravi oče družine, ta oče sem jaz, in ta oče pravi, in tako naprej. Ali, televizor je glasen, to nisem jaz, ali, navedimo, A ne le iz tega stališča zelo zanimivo pesem Gradze, ker ne vedel, za katero gre. In nedvomno preigrava človekove vloge v realnosti in v predstavah, vzajemno povezovanje ali odaljevanje ljudi ravno i vsega slova. Naredke so tudi njegove protislovne izjave, citiram, kan sem nisem. Ali ekrađanar je ni nobenega sporočila, ki bi mi čakanje i ga sploh ne čakam ali tu stojim in ne vem, da stojim. In te mu strezen vers iz neke druge pesmi, ne veš več, kateri čas spadaš. Veliko je teh primerov. V isti sklop so odijo reke s popačenim vrstnim redom, ali utemeljeno obrnjenim logičnim soslednjem, kot, citiram, vrh zidu je samo mora hoditi. Ali, znameniti vers, krone imajo glave kurve. V zvezi s tem, je po moje značeno, da v Tataru nastofa veliko vegastih reči, to je prav termen, ki se tam pojavila, od hiš do hribov in planin, čeprav se tu krati, več pojavi simbol pleč kot opore, lahko v verzi, Iskati ko bilo, ki bi me odjezdila, ven iz tega kroga propadlih razmeri, ko vsakič z zvesto, ko bilo črnih pleč tudi in drug citat, hiša mojega rojstva ima pleča večjega človeka, kot sem postal. Čutimo v da se subjekti pesmi notranjih nazve so z, citiram, nelagodje il nelagodja, to je kultura, rečem, ko mi je najbolj nelagodno. In nadalje v duhu usajene ambivalence, citiram, in ti, barbari, ti, barbara, kaj ti to je eno in isto, prihajate, da me krati razrušite in osvobodite." Subjekti postavljajo del absurd, da ga pjesme naslikava, porojenega iz odklovedi resničnosti in jezika. Močne in šivke, kulturne in barbarske, mestne in ruralne, visoke in niske plati naših življenj si v njem izmenjujejo mesto. Vske se skozi pa gre za mehek, totalni absurd, oziroma lahkotno grotesko narevnamost ki nas, isto kod pesniškega protagonista ali sam jezik, pušča preizmedene, kod nasmejane, do onemoglosti. Protagonista, ki je in ni to, saj mi glavna vloga v tej pesniški skovanki, ali, ali matrioških, ne pripada, sam se i odreka. Z rečenim se opada tudi nekaj verzov, o katerih z enim glasom spregovorijo pesnik, znotraj desedirni, notranji producent pomenov in virski subjekti. V mislih imam verze in polličnih verzov, kot recimo, citiram, ne znam dati tega iz sebe, ali citiram, ni primerjave, ali citiram, to bi lahko povedal drugače. Se pravi, priznana je tu produktivna omejenost naših jezikovnih sredstev in izraznih možnosti. Ki jih imata celo pesnega ali pesnica na razpolago, kot tudi procesna plat pesmi, ustvarjene so z človekom. Neiluzivno delovanje slednjega, kar ni isto kot deziluzivno, povzemajo tudi verzi, namenjeni arts poetiki, poeziji in besedi. Na primer, beseda nikomu ne odgovarja in tudi oni, namreč begunci, ne in tudi jaz ne. Saj, kod veremo, besedini česar ne premakajo ne valuje, nekratuje, citiram, na trgu jih je toliko pod rib, u vodi, i z njimi tudi tako barantajo. tajo. Pesmi značivo ironičnih na slovo mravno, ujavimo dokaj neposredno razglavljanje o poeziji. Ta citat bom ispustila. Veliko to tudi arspoetične utrinke iz zadnjega cikla Slon, 1.9. citiram, Slon je skupni imenovalec vsega Slonjega ali, citiram, slon je od začetka do konca zgodba v slonu. ali, citiram, vendar vidiš, da je ta slov brez mere ne izmere, ali, slon sam se rima samim sabo in je svoja lastna konotacija, ali, slon sam je obod svojega rezervata. Poleg tega da se tu pesnik, za zema za odpravo eurocentrizma, zdaj se na tanke vladovjerne, ampak sem naredila je interpretacijo, upam da drži. Uh, za zema za odpravo evropocentrizma, te bolj ustredsko razumevanje oddaljenih celin tu Afrike, tako sem to razumela, ki jo posredno lahko asociramo tudi z begunci, ki veliko nastopajo te zbirki, oziroma nastopajo, v njihovem vlastnem ustroju s pomočjo jezikovnih struktur ter lingvističnih terminov tudi nezmošnost miselnega in jezikovnega osvajanja realnosti, oziroma predstavlja jezik kot del univerzuma. In še ena značilnost tega cikla, slom, ki poudarja konceptualno, nekonceptualno, za slovo celotne zbirke, e, tudi zunahnih podobe so za pesnika znakovne, namreč neotujene, ali poznanjene enote, ki imajo svojo skoročilno moč in se pretakajo sebino, ne da bi prihajalo do raščiščevanja nijudnih relacij, ne nehnostav sporejana kot komplementarna dejstva. Tako se lahko zgodi, da nekdo, ki nima potrebne domyšlije, ali te vizualizacije, in se bi dovolj pogume, ali ustvarjane slobode, ki pa hkrati ignorira druga znamenje, ki se recimo, pojavijo skramburske vojne. Slona sploh ne razkrinka in njegovi simboliki ne razkrije Afrike. Jaz sem, sem izdilo, da je to to. In tam je tudi citat, luknje v svetu ali gori, ki ima na svetovnem zemljevidu ravno to podobo, slonje, glave, z velikimi ušesi in rilcem. Je pa več takih presmetljivih sporenj z na naprimer v verzi, ki citiram: Panther je alegorična podoba kanta. Ali citiram, si Gregor in Samsa in nisi hrošč in tako naprej. Tudi slikovitost in metaforika te poezije sta dokaj posebna, gvišku, vanj, se vmešavajo že omenjene slovične in logične posebnosti. Tako da je treba povedati tudi to, da županičeva poezija se pogosto nahaja na meji pomenske intencionalnosti, če smo že govorili o tem, in odpira ogromno možnosti za interpretacijo, pa tudi semantično negotovost interpreta in interpretke, mislim konstitutivno negotovost. Je pa dober znak, da sploh ne omogoča govorjenje o, kaj je besedni živec povedati, ker je vse v njej do dobra prepleteno in velik del pomenskosti stoji na poetoloških značilnostih avtorjeve pisave. Za konec naj povem, da tudi meni ostaja marsikaj iskrito in me to navdaja z nadihom na dame kontinuirane pustološčine, zvirko je treba prebirati večkratno in pazljivo, ja tudi zaupanje, da bi se nesmiselnost okruško povezala v smisleno celoto. Ta tarta tako postane tisti, ki pravzaprav premore dvojnega zasuka poetike, se spomnimo na ta izraz druga naivnost. Torej, ne tisti, ki naj še ne bi dorasli do pesmiškega samozadovoljevanja z uglednimi poetikami, te več tisti, ki došli odprave tega samozadovoljstva. Še vedno pa v zbirki ostaja veliko nagnetenih vprašanja tudi za me ali pri meni. Naprimer, je to zdaj malo za hec, kaj naj bi pomenjile vse te babe, ki jih srečujem na pesmiškovi plovbi, Veliko jadranja, plavanja, avalovanja in premagovanja mori v oceano je nam v tej poeziji, pa tudi begunce in utopljencev sem že omenila, citiram, 1000, 1000 žladi, 1000, 1000 vesel, tisoč 1000 zrn z peska, ki te skominjajo, citiram, še dolga leta po koncu epa, to je z pesmi regata. Če se bom vrnila k baba, ja, kaj vse pri Tataru najdemo, črne bave, oziroma bave v černih rutah, ne, ki smo jih tudi slišali. Pesmi prebrani stare babe, nage babe, baba kot Matejoška v drugi babi, babše, pa na koncu še, baba jaga me spremeni v lepšega človeka, kot si zaslužim in komu to koristi, to je tudi citaceveda, da tudi to vprašanje me vzmenirja. Če samo strnila, a ja smo strani rekel, da to poezirak ki vraca, neče Vsi je rekla, da je to polizija, ki vse pokušča v ravcu. Če mi je Jeliška rekla, da v ravcu ne razmišlja, ko piše, kaj je ta nekaj... Mislim, si uračili, subvestijo, ne? subvestijo tolizije, ki je uravljala, očelji, su uvestijo, ne? Su uvestijo ki... čeprav prav razumem, jo, jo tukaj doživneš, tu ampak čutiš ampak vidiš več kot Jeliški. Ja. Mislim, to smo že začeli če s tem, da vse tri pisave, pa tudi druge, recimo, so bile zahtevne eh, ter letočnim izborom za Franger. Eh, in se tudi ljudičevi rekla, da na koncu pri meni, recimo, ker so psi spadni malce, drugače, recimo, eh, zaleže neka integriranost pisave same, ki je, ki je garantirana pravzbostna reacija, mislim, ne more preložiti odgovornosti leče novega drugega. Ne? Uh, zdaj, ta, ta neka integriranost, uh, to je lahko del, kako dela s jezikom? Uh, kako uh, tu če bi smo popravili ta termen, razpršena je recimo ta slikovitost, to podobje, ali je nekako povezano? In recimo, jaz tudi sem se naprej malo izgubila, tudi ti si govorili, da ta prvi del Uh, kladi večji odpor, dokler mora tudi najdeš pristop, to je ponovno bereš, potem se tiži zato pojasnjajo stvari tudi iz te prve polovice, ampak uh, recimo mi je malo trajalo, da sem zaštekala čemu moram nameniti pozornost in recimo se mi zdi, da prijerneju prav to ponavljanje igra ključno vlogo, ker on strajno ponavlja ene, pravke, ki ti potem dajo vedeti in te že malo in te perejo določeno smer. Tako da potem, recimo, sem govorila, da vemo, kaj je smiselni stavek, kaj je le stave, stavek, je ta autologija, recimo, trditev, ki mislim, sama na sebe kaže. Uh, in če to počne, v bistvu to na laž počne z nekim jezikovnim materialom. Vete, kot pri Urški nisem, v bistvu sem govorila o teh oporah, nisem dobila teh opor. sam ne gre samo za pomene, gre tudi za delo z jezikom. Z Izrazo, z cela skladnja mislim, te, te zbirke in tako nekaj, je lahko tukaj v korist ali v breme, recimo? Hvala hm. ja, za nekrat. če lahko zelo rečem, da se nisem ga te jezikovne, analize spuščal, pač pa si potem, ko sem zbirko več prebral, svoje premišljevanja, skoncentriral v 10-14 vrstic. 10, zbirka je, kako bi temu rekel, pri kritikah bo zelo naletela na zelo nasprotujoče si ocene ali prednotenja verjetno. Nekom, nekaterim bo to zelo blizu, bolj razumljivom boče mnogim, pa tudi ne. Pravim, da je to poezija, ki na nek način ustrajno nasprotuje poeziji, se z njo bojkuje, čeprav iz samih elementov, ki so principi poezijskega ustvarjanja. Avtor pravi na strani 57: Beseda nikomu ne odgovarja. In tudi oni ne, in tudi jaz ne. Če v zbirki še naprej iščemo smisle in pomene, naletimo na naslednje: novico o prihodu poezije na fronto. Mene zanima in ker nimam rasnosti poezije, je ne pišem in ne berem, to je na strani 67. Gre za pesniško jezikovne igre, ki se hranijo iz poetične narave jezika in pesnikov domišljijo, ki jo skuša prignati od absurdov. To so samo vprašanja, ki jih eh, pač odprem in odpiram. Tudi če bi avtor to hotel je zanimivo, da jezik sam po sebi nosil smisla. Vprašanje potem kakšnega? Kaj želi Tatar sporočiti, je naš čas, ki ga živimo soroden, identiteti poezije Tatar. Smo vsi v labirintih nesmiselnih iger kjer se občasno ponaklučijo za svetlika, nek smisel in neko naklučje, ker imamo nemara možnost vplivanja na lastno usodo če odmislimo vplivanje na usodo sveta, tudi vprašanje. Kdor bi rad bil v grobu, je v teh krajih vedno kot v grobu. To je na strani 80. Naša družba je predatorska in potrošniška do konca. Na strani 82 pravi. Polna vreča plena za lepe praznike. In kosci kosijo, kar jim pride pod roke. Nič ne gledajo. To je na strani 91. Se torej zbirka v celoti identificira z nekim ustrojem delovanja človeške družbe, ki deluje kot avtomatiziran mehanizem brez premišljevanja, samorefleksije. To je tudi vprašanje. Po se načini življenja človeških posameznikov z zadovoljevanjem najosnovnejših potreb, tudi to je odprto vprašanje. In mislim, da eh, Tatar odpira vse to, ne, In verjetno je znotraj tega najdevam tiste klične in, in, in spodbudne pozitivne segmente, ker če neka zbirka ima že samo to, mislim, da je, da je ta impuls zadostno močni, da te premahne nekam drugam v neka svoja premišljevanja. Ko si pa pomenila tudi <clears throat> Stanka poezijo od Urške pa to primerjavo, Pri, pri njej vidim recimo to invazijo jezika v tistih posameznih delih, recimo mi je bliže takšne vrste nadrealizme. Pri jedneju je ta, to komponiranje ali pisanje zelo, seveda, po poetično, ampak je pripoved. Je, to ni tisto, kar bi bilo z ritvom in, in recimo to, tem nadrealističnim komponiranjem na način, kot je tipična ali pa za poezijo, mogoče je to bolj priprozi eh, eh, tipično, ne? ampak, ker so pravila zdaj že tako različna, to je, to je recimo, eh, to kot možnosti recimo pogovarjena o vprašanju po Zato, ki sem vprašal stranka, ker se ti dala nad povezavo nad civilizem. Ne? Se mi zdi resnično dost dobro primerjano, ampak z poetizmom pa recimo jaz niti ne vidim. Razumno, da z temeljim poetizmom. Zato, ker enostavno um, je angažiranost noter, ki jo je poetizem zavračal v večjem meru, meri in ni liričnosti. In tudi pesem, tudi poezija kot nemoč, um, ker poetizem je grdil na pesmi. P pesem je bila pač korona svetane. In uh, tamni poetizem bi bila po mojem morda celo boljša oznaka, zato ker takrat se pa oni zavajo. In je potem ta primer avta z zavedanjem nemoči poezije na nekaj preobrševanje. In pa krati tudi ta družben moment, ki pa je tukaj. Ampak... Um, Me je zelo zanimivo si civilizam omenila za to, ker je res zelo, zelo podobno e, ja Jaz sem v bistvu to poskušala za jedna uh -huh. z potem sem še nekako postregla morda z ali dokazji ali uh -huh. sem v pogledi noter, s tem, da je to povezovanje. A, To se je morda ampak ni nujno, da so to nasprotja. Mm -hmm. Nasprotja mi ustvarjamo, te yeah. stvari tudi preseka. V tem smislu vidim tudi ta dekonstrukcijski prispevek. Mm -hmm. Tudi ta poetizem nisem zdaj čisto, jaz se porajala s češkim poetizmom, ker je bilo zelo močna smer, moč na smeru mislim razvoju. ampak prej v bistvu s tem načinom upodabljanja, naslikanja in tako naprej. In tu se mi zdi, da recimo, prav to ker sem potem s tem nekako Kaj to je v bistvu deživali? No, no, ta bivanska zadetost, no. v bistvu, ta neka eksotika, ta otroški imaginari, imaginarni, nekaj takega, ta je nočen no. v bistvu sprejet, noče talijski subjekt sprejet. V bistvu teh iger tega sveta, ne? to zato ker je morda tudi Ivan Zajc ko je govorilo o mehaničnem delovanju sodobne družbe in tem jaz čutim v bistvu to lirično prvino in tudi to poetično prvino. Tako da seveda to morda bi bilo še potem naprej v bistvu za dokazovanje nek dober segment, ki je in kako to nastaja, ker to ne nastaja v smislu tradicionalnega lirizma, nekega impresivnega lirizma, takega ne, vzloh, ne v tem smislu. Oh, ja, na hvala sem, pač mislim, da ste povedali v tej poeziji mnogo več, in mnogo bojiš, kot bi jaz sam zmogel, tako da pa zato zdaj nimam prav ogromno za to. No. Mogoče bi edim glede tega, kar sta rekli Aljaš in Ivan, da tukaj nekako, da, da ni, ni ritma, no, da to ni, da, da ni poetično v tem smislu, no. Tukaj se mi zdi, da da, je tak lahko pač šarno rečemo, da vsaka poezija ima ritm in vsako besedilo ima pač s ne um, to, to je recimo, jaz, jaz drugače pišem precej avtomatično in neintencionalno, ampak to pa je recimo ena taka moja intenca pravzaprav kršiti um, oziroma pisati proti enemu tako ritmu, ko ga sam dojevam za zelo standardnega, no, um, Ne, če vem, če veliko koliko odporaznih pravilnih poezije. To mislum tudi prelogo, kot prevodne poezije je um, tukaj je en tak zelo standardiziran vitem, no, tako politno vladvano, zdi se, sem šel t, t, t, t. tako in več, jaz se recimo poskušam upirati temu takemu ritmu, um, Velikost stvari, ki jih prišel zdaj, in te svoje poeziji, je nek odziv na neko prakso, ki se mi zdi mogoče preveč razširjena, pa hkrati ne reflektiramo. No? Tako da, no, tukaj bi se navezal na to, kar si stranka, pači spostala, kot um, mogoče malo dvunjivo to odpravo europocentrizma. Mhm. Uh, zas mislim da delamo v bistvu vih obratno vesi no, uh, absolutno nič ne pazijem ampak za odpravo če se kot taka in to Afriko afrikost skrajno paščano tlačno pritiskot drugih kot v bistvu kot intenziv na zaskrbljene glasove ki ampak mislimo vantar na afriko poskušano ja. razumeta Afrike. Ja. jaz ko pišem jaz nočam razumeta afrika jaz se pač je omenjam za folkso tam slo in za skrdko v bistvu skrajno banalno kozal gal motor kaj iz tega rata, pa je vemo, da vas očitno nekaj malo boljša predvora. To mi jaz nisem mislal, da tu zdaj tiščiš to, to je v bistvu tako odpalno del tudi kompleksnosti tega izraza, ampak to pride noter v bistvu, potem vidimo, da je to tudi v tem problemu nekako. Pa recimo vse te geografske lokacije so tukaj znotko, pa tudi tukaj so tukaj tukaj, v koncu se spojma in imamo tukaj. In pač, in mislim, da od vseh krajev, ki jih tukaj imam to sem bil izključno operdivo, no? uh, druga ne poznam, nisem bil v Afriku bez konfineziju, ampak, no. Uh, skratka, uh, in vseh tako bi, bi rekel, da si zelo dobro zadela, no? da se boste s tem to zapomni trud nekega razumevanja, neke poglobitve, ampak da v to boste spada z ram k tem otroškem Zranjim živarim. k in k tistom, česar se v bistvu ne razumeš, no? Meni ti si zaniml, če se ne razumem, v tem hočem da bistvu pisati, no. Um. In, ja, pač lastnost je pač, da večine stvari ne razume. <tose> ne vem, toliko pač. Tarec ja, vse mi badim. Šeč nekaj si pripač. Všečno je, kar je čisto nečkaj provokativna beseda. Pa, Super besed. Potem um, <laughs> um, no, tisto otestile v Omerosu, ki pravim tisoč tisoč ljudi mm. in na poti potovba še. sem pač naraž to rekel, da bi v bistvu izpostavil, razbelo, da bi s to grdo izpostavljeno besedo v bistvu izpostavil neko Objekta, ki ga ima takrat preštale, je li <laughs> pa hebe, ali objekta, jaz pa smetljim. Ravno to, 1000, ti so žladi, tako naprej, tam je ritem. Ne? Zdaj sem poiskala recimo, pesmi, kot sem si jih označila, če to, ja, se to celo kratko preberem. Kaj je za me, ne? Mesto O, recimo ta pesem. Mm. O, je vrt pom peska. O, ni česar, čaka. On gre po svojih kamnih in se spominja svoje slave. O, je črta, po kateri gremo z visokimi upi. Krasne late skrivajo hiše, ki niso hiše. O, je mesto brez sovražnika. Ne, ali recimo pesem Veter. Plača ti bilo mojem za popolj dan popolj totalnega bralce, ki bo lahko to razume. Gre zilo, s katerim iščiš na kron morja. Po kateri bi rad plaval, iskati go bilo krive odjezdila ven iz tega kroga pravpadi razmeji, ki vsakič prepalja zvesto, ko bilo črnih pleč. Mislim, nič manj in nič več ritma, kot vreč sem pri drugih, ne, tako je opreč sem. Jaz tudi nisem to tako dojel, da, da tam malo kal. Je malo drugače za ženu in Ja, drugače. Ja, drugače. Ja, drugače. Ja, drugače. Ja, je drugače. Jaz sem bi mislim, da to obrazno pretmo z Da pač je etnej pokažen, ki prav vikno svež pristop Jaz bi tu, mogoče, sem dodal, da se mi zdi, da ti še en moment ameriške poezije, ki mogoče ni v to prisotno v slovenskih pesničkih tradiciji da se je večina slovenskih sodobnih pesmi, ko na Franka Ohara, Johna Ashberga, da mogoče pri tebi se počuti mogoče en vpliv ameriške poezije, ki ni bo toliko nikoli izraziti. In to je recimo Olson, Zukovski mhm. in to se pravi ta ameriški modernizem. Vsi mogoče moče Ja, po mojem vse, no. <laughs> Ker sem pač nekaj malo upravljil in dobro zahovskega sem pač prevajal. Um, mislim, v tomu je v nekaj smislu blizu, ampak se mi zdi, da je bilo to bolj posredovano prek nekih drugih verov, mogoče, no. Uh, Vsi sem večinoma beva členesko poezijo, od tujemo. Um, če potem, ko uh, uh, je to nekaj dnevnika, se mi zdi, da se nekaj dnevnika, kot je to, ko je to, ko je to, ko je to, ko je sem ko je to, ko je to, se je to, ko je to, ko je to, ko je to, ko je to, ko je to, ko je to, pokazali in kako jih tudi mi sprejemamo, kot to imamo. Namreč eh, misljena, čustvena, intuitivna in sezualna. In z Ano Porenka smo začeli kot s Z Urško eh, smo dobili en velik vrh misljega pesnika in mislim, da s teboj smo dobili en velik vrh intuitivca. In seveda prva stvar, ki mi bojo je seveda to, da je ta pesem Filozof. In to dober filozof, ki u je v, v zaresu ki ni sam študirajoči filozof. In seveda, uh, uh, zaradi tega v tej pesnički zbirki čutim eno zelo veliko pohražo humanističnega. To se mi sti v pesnem humanizam. In um, narava, ne? Narava, ki sicer ni prisotna, ampak ga vleče, ne? Ga pravzaprav uh, ga pravzaprav ne manipulira, ampak uh, ga prežema in ga tudi vodi, ne? Zaleze se v njega in on se jih ne more opreti. In uh, Ta, ta nuja, ki ga žene, mislim, da je velik del, eh, velik del energije, prhaja ravnosti in narave. Eh, ker to ni iz eh, ki bi hotla imeti finalni rezultat, recimo kot je pri pričustvovalce, učestvovalcev ali pa pri misljenem tipu. Ampak, eh, Enostalno um, on išče možnosti, išče, on ima vedno perspektivo pred caro in vse tiste stvari so zanimive, ki imajo možnosti, čeprav jih še ne vidimo. Zato je se bila razlika med njimi in oriško zelo velika. Ne? Ta je zelo hladna uh, in dokler si v te igri, te to držite, te nekak... Uh, lahko malo plije, medtem ko ovam, ne, on te fascinira in te, eh, s to svojo maničnost se besedno zapene in te tudi eh, tako kot njega stvari napustijo, tudi bravce napustijo stvari. Primeru. Jaz mislim, da je to deleč od tega, da bi bila to knjiga, ki ne potrebuje bravca. Ali pa ki, ki ne misli, bravca, ne, misli ne na bravca, ampak ki bravcev nima došla, ki je bi glasano da došla. Recimo, pravi, to seveda ne bi bila samo uh, za, za subjekt, vz. za pesnik, ampak to bi bila za vse, kar je na tem svetu, recimo tudi za pluh, pluh prije po zemlji sam, brez plugača, ne? Uh, in razmislih v poeziji je vprašanje, nelehno vprašanje o humanem in obivanju. In ker je tega tako veliki in tako močeno seveda Je jasno, da je pamatenčkal, da ima tudi to senzibilnost, ki jo ima. Moram, da zdiče, ne znam dati tega iz sebe. Je tega apsolutno preveč. Uh, tudi to bi je zanimiv, ne? Vrt je pompesto. peska, on česar me čaka? grebe po svojih pamnih. To je ena, vladna konstruktivna regresija, ki, ki je za pesnika, bi rekla, več, koliko dobelo ne gra. Ker, če pesnik tega nima, eh, je praktično slaboprejem en pesnik. Eh, in seveda, ko bi še rekli, da je veliko verzev, ki namegujejo na nek eh, zelo malo panikilizem, neračno tega, ampak mogoče na eno odzotnost enega kreda. Ne? Ampak še pokoj je ta kredo prisoten, ne? ker on pravi, o, je mesto brez sovražnega. Ne? To so pravi, tukaj ni nobena stvar čist čista, ni nobena stvar ne reducirana, ampak vedno se vse uh, povezuje in... Uh, pač, v trenutku, ko tegne, del pojem kot tegne tudi in, ja, ja. E, Spiro, enkosti, Tako, tako ne. In jaz vidim tukaj se vede enega prvenstvenega e, filozofa, e, pravega filozofa, ki, e, ki nam, kot se meni zdi, lahko mogoče vede najbolj intenzivno ljeričnost dozvetene Ne vem še kaj, Počakam, če bo vsešni se še kujavil. Pri <laughs> se zelo veseljim tezgerke Kar se tiče praza, sem tukaj mislil recepcijske zmožnosti. Seveda pa, če vsi predpostavljamo in si želimo, pač to idealistično pozicijo, uh, da se bo Bralec pogljubil in vsekakor menim, da ta knjiga z dodatnimi branji in angažmajem žmajem uh, braleca, uh, lahko ponudi ogromno. Ampak v, je pa tudi, kot sem rekel uh, in kot je bilo že tudi nekajkrat omenjeno, da se lahko Bralec tudi ne znajde v tem. Ampak veš, jaz mislim, da smo mi, če zdaj malo karitirali, Poezija ne more biti skozi na pesmici, kuža vazi. Se vse strinjam, samo ne, pač štoreš. Prav... Ker to tukaj neugodno za pravcem, ker je to skrajno zahajoča zadeva. Se vse ka, kako strinjam, samo pač moramo se pa tudi zavejati, da smo nekako vse všel bavlju poezije. Ej, ampak jaz mislim, da pesmiki nastavljamo po svetu vstetnosti in jaz ti vidim to pesmiško zbirko, tudi to v slova ni povsehlo. To se pravi, to je tako, kar in džes, ne? In to so to. Ljudje pridejo uh, v mesto, v svetovno metropolo, živijo urbano, uh, se držijo, se vidljajo, ker tam je, ampak ne nekaj prihvaljajo korenine oziroma pravili. To se pravi, ali njihove korenine, največkrat se vede, ali pa tudi kakšne druge. Tukaj smo videli, recimo, uh, tudi smo že videli, kaj je Stanka morila, kako je, pač ta ne, čeli smo se pogovarjali kako no eh, tempo, kako pikaso z rame eh, afriške maske in tako naprej, zato ker je pač ta civilizacijski tempo utrujajo in je to resen jurpas, ki seveda ni samo utroš, ampak so tudi še eh, eksploatacije in vlaki in vse ostalo kako vlakom spalari, pa tudi spalari traka, in, vlaki vlaki, in, vlaki vlaki, ne, in tem dolgo podovanje na zvlaki, in, uh, in to, uh, to, so neke, to so neke vitalne nitke, kjer on, uh, ne bom rekla, da divi svet, no greče, kar ni divi svet, ampak vitalizem greče, narav greče. V resnici on, do zdaj jaz rekla, en najboljši dinamičen pretok med zamestjo in nezavetno. Mogoče ravno zaradi tega, da je inzitiven, zato ker ene funkcije imajo pač prednosti za uh, ene dejavnosti. Predstavljajte si, da bi bil stik z drugim kruhom in on ni inzitiven in tip. Vse vam bo več ukvarjal v stiku, kaj popravljate. In ena filozofa, ki bi bil uh, čustveni tip, jasno, da to ni, se Ja, ne, to se pravi, in jaz mislim, da za peselka je najboljše, če je intuitiv in senzualec. Največ lahko uh, s to mrežno pojave tega sveta, ko je To je tako pen džesno. Najlebiša hvala za konsultino debato, pet minut pauze, pa Thank <laughs> you. Sama svijetna, kjer je da to ima tako ki so ne bo odpira, da sem od njih da se pravi tega. pa je pač je Nekaj, nekaj, nekaj. Vse je, je, je, je. to yeah, ja, yeah, ja. tudi mi je bilo zvuk ipotentične, je tako razprato, to je ne. Čim vodno, vendar na poca, vodi, vod. U viskim nisem iz tega Jaz sem naša se vodi? so mi zadovoljili se. Ja sam odsem poca, odrečo nisem tega Tega Želim, da bi smisla, Zem, ne, da, ne? To, tak. To uvnjušaj da na tak način zašliši svoj svoje Zdaj, da je, je in na Tam je to res, da no, ne, ne, ne, ne, ne, ne. se... Po Je sa povedza, že pri to je to pri to točka, lebo prišlo to čeli 60 90, že je, že je, že je, že je, že je, že je, že je, že je, Zelo proši in konsistenti, vedno, da diraš. Ja, vedno, ni ima interpretacije, da več V bistvu si to To, to, iz, to je način izlaganja celo poštrikeri. Veš, ne? Ba, elega, sve, sve. Zelo, zelo zanimi, se te mislima. Je. Je, je, je pa tudi to, naj, da bi bilo dobro, da je na pravno in tako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 od no, Milan Tehleba, nekaj ja. te čisto požuk svet. Ja. Ja, ja. kako on funkcionira pa piše Recimo, kaj za to, na nekaj činih govori nekateri stvari, kot je svetovne nazove, recimo. Čekamo se, se da je tako spore, ja. Maja, kostu, pa tudi to, v bistvu. že zahodno to racconto ne, ne, -e dejame, nej, a a a to. Apodها, a to je tako, da tako, se samo to je vse to bi bilo jutro na koncu tako, na to. to Ampak ja, Zdaj se izgledo, se, bomo se lahko naredimo, to samo pomeni da biti. Malo <laughs> ja, ja. ja če prav, ne vem kako zadnji Podlogari, eh? Podlogari, na koncu se če je tako da tako ja. kot Vesel je vseh poetizem, pa de je ne? je vseh da je nekaj Je, To je, To je vseh. Nič, primarna primitivnost, neopisljivo prevlači. Sonda ena. Ljudje se oblačijo v od odtekanja. Šala mu nemrtav, pika, konec debate. Istegnene oči režejo vranice, mlade ljudi pritiskajo do tal, Uteži se bohotijo na vtrujenih jezikih, vehementno kričijo, naša poezija je zašla v rov brez izhoda. Upokojeni klovni iščejo svoje nosove po zemlji, Edino zagotovilo za preživetje je nabiranje malin, ki so, ki niso, ki so, ki niso. Kamenčki rinejo skozi kožo, veje dreves lomijo potrpežljivost, sekamo besede, dejanja so zamrežene z jecljanjem Velike oči gomazijo po koži mladih pesnic, ki jih nihče ne bere, vsi bi jih radi le fukali. Takšni smo, majhni in pohotni, oboroženi s topografijo sramu. Velikost idiotov se meri v njihovi popustljivosti do drugih idiotov. Bolj trepljajo ramena, glomaznejši so idioti. Ogrlice nas silijo v greznice, drek nas objema, počasi se tiska v gladke obraze. Brezmejno, nas občudujejo, oh ho. Oh, oh, ste bili na morju, da, na morju smo bili, odvrnemo in hlipnemo žolč.. kritično naravnanostjo. Za njegove frekvence so značilne žanrske preliminarje in inspiracije, saj v njih najdemo pesmi, ki spominjajo na aforizme, izreke, obrovne zapise, opombe. Smo pa velo, veliko soočeni tudi s patchwork metodo, fragmentiranega oziroma nekega pretrganega zapisa celote ali v zadnji pesmi in marsikaj drugje, s psihičnim ki sicer pesnika popelje vode nad realizmam. Tamo očitno ni tuj in ga prepoznava kot zase ustrezen izrazni modus. Za Kobanovo poetiko je pa značilen in učinkovit ravno tisti pretlet visoko asociativnega, metaforičnega sloga in skoraj že publicističnega, oziroma miselno ekspresivnega, tudi retorično izdelanega pristopa k Namreč prosto prestopanje med dvema dokaj oddaljenima bregovoma ene same poezije. Kovam se tako izogne pa s tem, ni preveč neposreden, a je še dovolj odločen v svojem izročilu. Po drugi strani, u izpostavljeno konotativno moč njegovih verzov se vendarle ne zajedajo ki dajo vedeti, za kateri prostor in čas se gre. Pesniško sporočilo deluje celo manifestativno, predvsem na generacijskem planu. Beremo, mihamo in tenko piskamo. Vi lahko bili ugotovitvi vseh potisnjenih in zapostavljenih, ki jih današnji slovenski svet prezira, citiram, life cutter ti Zdi pa se, da avtor govori imenu sebi enakih, še vedno mladih in mlajših, Čeprav niti na tem polju ne goji všečnih iluzij. Naprimer, ko v kratkih izjavah poudarja, kaj se dogaja, citiram, vsi tamme, racionalizacija pobega, ali paraliza na ali čakanje na spreobrnitev, ali hydronializanje in tako dalje. Pobeg je nasploh prisoten dejavnik v več zbirkah letošnjega pranja. O kobanovih ambicijah namreč spregovoriti v imenu razlaščenih, odtujenih u svojem lastnem obstoju in ovlaščenih oziroma podjarmenih z ki spretno izkorišča vsakršno odtujitev, priča ne načelna uporaba prve osebne množine, torej mi v pesmih, te tudi značilnosti formalnega zapisa, ki stremijo po poudarjanju semantike. Pesnik, na primer, uporablja dvojne razmike med verzi, torej močnejše izvenenje, ležeči tisk, torej pomensko poudarjanje, dvojni razmik med črkami besede, oziroma črkovanje besede, torej vidno poentiranje, enobesedne pogosto strnjene verze, torej neka radikalizacija izrečenega. Sen spada tudi torej rastavljanje pesmi v kratke, oštevilčene segmente, s pa dodatno privijanje posredovanje vsebin. sebi. Pesem, ki se začne z razlado termina inkorporirati, relativno sedaj naslova, kot tudi pesem Pričetek boja, v tej poplavi natačnih obaženih in kritičnih podaj, izpadata celo življensko, programsko. To je manifestacija, ki nas požira na najbolj občutljivi točki, citiram, okupirani smo od znotraj, z jasnim namenom, Citiram, od vseh življenj usiljce, konc citata, pozornost preusmeriti v, citiram, girijski voj. Ko pa nam usteva resnično povdariti problematično razvrstitev današnje družbe, cilj na establishment, a tudi mainstream, zagovarja alternativo in razsvojene, z vprašanjem mlade ljudi, opozarja na preživele koncepte biti skupaj z njihovimi nosilci, citiram treščino uspeče tiranozaure, objeta upor in družbeno-generacijsko konfrontacijo. Njegova drža, kot mnogih drugih, predvsem mlajših pesnikov in pesnic, ne temeli na spravi in sodelovanju. Dobesetno zapiše, to smo tudi zdaj slišali, citiram, delikost idiotov se meri v njihovi povustljivosti do drugih idiotov. Po drugi strani, Določen del njegove družbene kritike prerašča v metafizično razglavljanje oziroma dosega pragove egzistencijalnega uvida, citiram: preprostost, sinjina, prehutanje na samem probu, obstoja. Citata. In se staplja v sebi. Tudi pesnikovo nastakovanje slovenske realnosti se večkrat usmeri proti zahodnemu modelu, recimo post-transicijske družbe, Za katero je na značilen razkroj vrednot, pa predvsem ustvarjalnosti, ki čas kljubuje utilitarni predelavi. Prekod kot živo življenje je v njem pomembno le pozicioniranje na dušnem modelu, živo pozicija, je pomembno le pozicioniranje posameznika z vidika moči in prevlade nad drugimi, kristaliziranje gotovosti, zagotavljanje statusom. Zdaj termini na steklo in zidovi predstavljata značiven segment kobadove metaforike, enako nemarnost, potopelost in tudi strah, kot značivnosti dobe in njenih ljudi. Zaganjanje se proti družbi in obselanje skupnih travm tako izpade kot donkihotsko početje, pri katerem ostaja vsak pravičnež, bojevnik ali gresnik na koncu sam. Otipavanje terena je pa zagaten proces, ki ponavadi vodi do iskopavanja ostankov nekoč morda revolucionarnih prednikov, kolegov, bratov in sester za nancev. Citiram: Sestavljamo obilinske nebogljenosti in, citiram, takšni smo majhni in pohodni, oboroženi s topografijo sramu. V četrtem delu pesmi pričetek boja avtor zapiše: Citiram. Velikokrat je treba vse tih da zaslediš obstoj majhnih miti, ki se sabljajo, kdo bo in kdo ne bo, obstaja. In tako dalje. Lahko bi še naprej citirali veliko verzov in pesmi, naprimer celo pesem Enormo znižanje vsebnosti dotikov ali pesem Šalamo mrtel mrtev, pika, konec debate, kjer si greznice, drek in žoč podajajo roke, če prav pesem govori o pesniškem stanju duha pri nas. Še vedno pa je v koganovej poeziji znatno prisoten je njen asocijativen delež, les konkretno upomenljiv, a vendar ne zgovoren. Simboli živali žiraf, že podašen je na slovu zbirke, kamel, velblodov, zeber, mamutov, Bez teška dokončno razvozlamo, lahko pa ugivamo, zakaj se je v domačem okolju pojavilo toliko egzotični biti, ki zagotovo že oblikovno ali z obarvanjem izstopajo iz neke spokojne sredine. In zakaj so z njimi, citiram, prometni problemi? So, citiram, ranjene ali rdeče, ali morajo leteti po zraku, seveda mamuti, me ko, citiram, Pridne brale krčijo svojo zgodovino v škatnico za nakit, konec citata, in so, citiram, ograje namazane s položjo slino, konec citata, pa mačke, citiram, samce, duše se krivijo od obžalovanja, se mečejo na bobsteze pred ogromne trajekte pod bagre, konec citata, in so, citiram, hrčki postrojeni v formacije takojšnjega frontalnega napada, konec citata kja privlačna življalskih vrtov za družbene kritike kritičarke, očitno ne delenja in poeziji. Kobanova slikovitost je velikokrat resnično presunljiva, kar pa je pomembno, je še vedno igriva. Nekonvencionalno povezovanje domišljivskih prizorov, prikazov narave in družbeno kritičnih poudarkov s pomočjo postopkov montaže savopotevne večplasnost pesniških enot, Krati pa pošta odprt prostor za vračilo in soft strategije upomenjanja. Na Mensko si izmenjuje mesto s tiesniško svobodo in z zdoro, zdorom prostih čutnih zaznav. Oblikovne značilnosti, o katerih sem že govorila, obenem spostavljajo dvojni notranji protislovni kontekst knjige na liniji prisotnost versus neprisotnost kulture. Lahko pomislimo na oblonke antičnih besedil ali svetopisensko številčenje posameznih verzov, lahko pa na legislativno in uradno govorico, ki številči posamezne postavke in paragrafe. O celovitem razpomu frekvenc motlih prostorov pa dosti povedal tudi Moti in njihovi avtori ali avtorice Andrej Menved, Matija Škocbek, Kristina Hočevar in Kaja Držan, ki vsi povrsti predstavljajo v še tako pomembna obrovja in subverzivne pristope. Vistop iz zbirke je pa označen z mislijo Antonina Arntholda, uh, uh, avtorja Gledališča krutosti. Uh, njegovo Kobanovo zaključno izročivo, ki si ga je posobil, se glasi, citiram, odrekam se srcu in tudi smrti. Konec citata. Seveda zasedanje čas močne, krati pa nekoliko izkuhtele sede, ki se dobro učlanijo v smiselno, eklektično celoto zbirke. Za konec bi rada dodala, mislim eklektično, ne v slabšanem te besede, ne? to bi zdaj lahko začeli razpravo o postmodernizmu tako naprej. Za konec bi še rada dodala, Kobanova pisava me v določeni meri spominja na ustvarjanje za dve generacije starejših pesnikov na Slovaške, treh samo svojih pesniških osebnosti, prijateljstvo združenih v skupini, osameli vešci, osameli tekači. Potreba družbene kritike, ne da bi opustili element poetičnega, si še v 60-ih letih na Slovaškem prav tako izsilila prijeme, ki kombinirajo programskost, inteligentno snovanje, močno slikovitost in odprtost pesniške strukture. Zanimivo se mi zdi, da se v slovenskem prostoru ta težnja prepoznava in samo prepoznava še pri mlajših ustvarjalcih recimo Pokosovelu in Šalmonov, pa dodajmo Vegri, pa še koga, ki ga ti lahko dodaš, pa čeli smo tudi našteljnikov imen. In, kar je še pomembnejše, v samostojni državi, ki morda strukturno bolj zavira prostor za svobodneviselnost, kot je to počel prejšnji družbeni red, kar smatram za skrajno žalostno ugotovitev. Demokracija, na reč nepoznam trši, ali mehkejših različic, vse kar se jih ispridi, meji na totalitarizem, oziroma ga omogoča. In me skrbi, da vedno več kvalitetne poezije izhaja iz tega spoznanja in se je neizolivno zateka subverzivnosti in kontrakulturi, da se ne poznamo od Togorozi Bradoti, ampak sigurno se tu čirši uporablja, pa je morjda tudi problematičen, tako namislni kot oblikovni ravni. Skupen dom kot da več ne obstaja ali pač Kakšne so njegove značilnosti, če nas vedno več si v pesniški egzodus? Hvala, sem jela samo en med klid. Mislim, da si omenila, da pesnikova drža ne temelji pa potem to s iz pesmi, ampak jaz obisem okay, je doradila te zbirke nisem imela Mislim, imela sem lahko, mislim, o občutke tudi že neke resigniranosti, da bi želel šlo v jih si sprave in sodelovanja, ali mislim da imela očutka, da bi pa gleda to nekak na pol militantno odrivanje ali pa v tem smislu odrekanje. A ti si tudi želela lahko... Ne, ne, prej tako sem to jaz dojednal v tej te zbirki, da ni moča spravo, skratka, da Ta načela, na katerih uh, gradijo odločen prijemi, kroni, mislim, diskurzi in tako, so tako uh, vzajemno uh, mislim, nezgružljiva, da tukaj ni temoči in da se tega ta lirski subjekt ali ta protagonist na nek način uh, zaveda. Ne? Uh, in tudi to, če ti se rekla recimo rezignacijo, jaz nisem čisto rezignacijo, jaz ujela, ampak sem ujela to sporočivo osamljenosti da bideš ene bitke, pa bideš do neskončnosti, pa na koncu ostajaš nekako sam. Pa potem seveda prihajajo še naslednje vprašanja, kako sploh naprej potem v takšnem družbi, sam sam. Tako, super. če bi dvaj, kaj vedemo? Zanimivo je zdaj uh, naslednje sicer. Uh, eno je, ker smo bili v situacijah, da smo morali knjige od začetka do konca prebrati. Uh, in ta tempo branja uh, v takšnem primeru, je v prekvencah vodlih prostorov izjemno hitro. Tu gre kot, da si postavljen v delkalni avto in se potem peljaš uh, do uh, črte uh, cilj. Pri tem je pa uh, čist druga situacija, ko slišimo, kako pesnik bere svoje pesmi. Ker je tempo uh, v bistvu na temu. To me, to me je zdaj izjemno uh, presenetno to zelo vše dodatno pozitivno, jaz to poezijo, uh, se mi zdaj zelo dobra. Uh, ampak to, ta paradoks, ta obrat, ne, je uh, mogoče... Ima še eno dodatno razsežnost, ker uh, na, na nek način ne, so to uh, besedila, so pesmi napisane, zato zabranje, uh, če to zdaj temu tako rečem. Ne, in sama, sam način, kako so grajene, ne, pa je pa spet uh, zelo trdno in nenavadno, ne, ker gre za montaže, če, če bi temu lahko vredno tako rekel. In uh, še zanimivo je, uh, kar vidim, da je, da je še namalo za poezijo bolj očitno, ko jo beremo, da imamo pristopec, zelo kot jih ima Meta-Kuša, ki knjige ni prej prebrala, ampak jo zdaj lahko ne je vista. In takoj, ne, ampak padeš notri, da stvari zelo dobro, ne, veliko bolj, kot pa če ti moraš od začetka, mislim, to je en paratoz, ne, zdaj, in uh, ugotoviš takoj stvari, ki so neverjetne, ne, tudi ta povezava z glasbov, konkretno z džezom, ne, je, se mi zdi zemljeno in pomembna, ker, uh, zdaj, če bi to še bolj analizira ne, stanka se, tudi, se, se tu zelo, Bilo je nagažirala, odkriješ šteto novi stvari, ki so pa seveda včasih, so lahko pri avtorju, ko piše, se jih že zaveda, ampak jezik ima potem, ko ga napišeš. Popolnoma, avtonomno oziroma čist drugo funkcijo ali vlogo, to pomeni, da lahko živi tudi sam zase in najdeš v njem interpretacije, ki jih verjetno ti nisi, ki nisi posvetil. kar je spet fantastično oziroma zelo lepo. Je pa eh, tu še ena tale misel zanimiva, ko pomeniš, eh, da je Tomaš Šaromun-Mtel pika konc debate, verjetno se debata, kar je pa ga začenja. In eh, življanja Tomaša šaromun se je tu zelo intenzivno odprlo mimo grede mimo in eh, tudi ostalih avtorjev. To je, to je, to je nekak, en tak moj zelo kratek eh, komentar. Ali ste vi tudi pomenili, da je to delujoče? Jaz sem imel, predvsem, ker sem bral pisniško zbirko, problem, ker se mi oboščili, da imamo glas. In vsak kar sem bral, sem res pač, ker sem šel do te pesmi, da je to oh, oho, oh, oh, oh, ste bili v In Na ta način mislim, je na eni strani to branje. Tudi na, na drugačni na otrokaršni um, osnovi potekalo. Zato ker so mogoče določene zadeve, ki se pralcu, samo pralcu, ne pa poslušalcu ne bi zdelo tako sarkastično zapisano, pa se mi prepljali zvalo totalno sarkastično. No, ampak da začnem, to se prav da jama, pa naj tako poznamo že od svojih začetkov. Starmi družbeni kritiki, v opiskanju in človečnosti v svetu. Temu se predružuje tudi tretja pesniška zbirka, frekvencija vaših prostorov, spad slava, kjer so žirafe resen prometni problem, ki pa krati naše tudi nekatere novosti. Um, že z naslovom uh, se je meni zdelo, da, um, da pomenkljivo nameguje neko uh, predstavito tega pesniškega iz zananjega, tudi bolj in intimne pastore, um, kar je tudi vidno v spremenjeni poziciji lirskega subjekta in v notranji okupaciji, um, da nimo vidno tudi v verzih pesmi ob težitu, se dajo vse s črtnimi kodami, ne moreš premakniti niti nit glanke, ne da bi snema, drugače je, drugače je, okopirajo mislo od znotraj. Ter obdanost, to distanciranost in neodzivno od vsakdane Tukaj bo po moje zelo zanimiva tudi primerjava potem in debata jutrišnjega dne, ko bo moč primerjati dejana in pa greba, ki z oba dva imata pač to družbena angažiranost. Še um, če... misli Ja, pa še zelo podobno naslovnico imate, pa še skajšali, tako da enkrat znamen nekoga drugiščega in običajno je napališno. Um, skladno s tem, kar sem govoril, se tudi družba na angažirnost, ki se izkaže kot rdeča ni celotne pesniške zbirke. Ob siceršni problematiki um, sveta življenja ne, ne gradi, po mojem mnenju, toliko v tem direktnem aktivizmu ampak bolj gradi znotraj premislekov, zdrajen posameznika, nekakega izgnanega iz sveta, uh, v katerem mi zmožemo najti segovornika. recimo prometni znaki so edini, ki se znajo pogovarjati z izgubljajočimi se, recimo racionalizacijo tega. Um, nekako smo priča temu nekakšnemu bolj nihalističnemu slikanju tudi delno resignaciji v določenih tesnih. Um, ki se iz intimne pozicije skozi uporabo prve osebne množine uh, ostavimo se in primislimo, kdaj se je čas obrnil proti nam, zapisuje predvsem kolektivno. Uh, v takšnih izjavah prepoznamo izpraznjen svet, ker račnim in golim ljudem v glavo mečamo vsaj vitaminske tablete in kjer je sobota da zamenjal davek na dodano vrednost in spletne kamere pod kožo. Če na nek način sledi tudi pesniško oblika, kot je že bilo omenjeno, ki podobno kot stvarnost tudi razpadala na neki posamstnih pa V izgradnih te ritmiki so me pesmi dost na napitniške, avtomatske zapise, govorjeno besedo, m, ker mi je pa še sebe zanimiva postavito delo, ki si nemojeno sledijo po števnem sporedju, ampak tudi po dicimalkah in pa drugih simboljih, ki jih uporabljaš. Um, če tudi so peznje v večini primerov kratke in ne ne preprosti, preprost jezikno delno in ponavljanje množice eh, podokov, kratke tovar na tvojih kusnicah se osuva skozi nasipe, nikogar ne poznaš, ki bi lahko ustavil v kromko morje pesed, ki vsaka zan se nekako potuje v različne eh, smeri, pa s tem v bistvu pridobijo še možnost v različnem Te lahko brane so zmišljene preko bolj celostnih, narativnih pesmi, ki tudi so nekako lažje dostopne, se v bistvu usmerjajo po fragmentiranem polju podobno. Ob tem pa se upravlja tudi veliko medbesedilnih navezav, vsak oddelek, recimo, da je s citatom, um, s tekstom spremljajo tudi ilustracije, ker sem jaz v bistvu na eni strani tudi videl, um, sicer izvan um, sveta besed, nek balj del zbirke, ker rizbe ga je naj, akte in pa pač objede posameznike, kot nek kontrast besedi, ki pa recimo je večinoma osamejenost. Tukaj spet narizujemo na to pomembno sporočilnost, ki ga je in začetni, in pa končni citat zbirke. V vodni citat, zakaj je grobost legalizirana in potem zaključna nisa, iznajditelj teatra krutosti, odreka se srca tudi smrti, ki tudi elegantno zaokrošča smislu celotnega. Skupek tega dodaja na njeni kompleksnosti, ki ob podob, ter dokaj v podobni tematiki bi lahko spregledali in razumeli tudi kot nemoč pesniškega jezika in poezije v tem svetu, kar je vidno recimo v pesmi Šala mon je mrtv. Pika, konec depate, ali recimo v določenih primerih, ko lirski subjekt opravlja clanje, oblevedanje in tako dalje. Sicer na, določ na določenih mestih moram priznati, da za pesmi z narutivnostjo in lahko deluje tudi manj, manj uspelo nekaj prazno, ker bi jaz mogoče kakšno zadevo črtal, pa v bistvu bi sem vseeno ne bi nič izgubila. Um, ampak tudi to po eni strani, to doloženo prazno mesto, sem jaz potem prepoznal uh, kot neko problematično vodlost sodobnega sveta, ki je pa avtor, kar se jaz zdi zelo, zelo dobro, in o tem bomo poslednje, ko si govorili tudi jutri pri uh, Gregorju, jo, ne prikazuje moralistično, ironično na trenutke, kar se mi je zdel zelo, zelo domar, um, opozarja na to in pač s temi frekvencami išče nekega poslušalca iz te samote, tako da se mi zdi, tako kratik, potem tudi s tem ni čisto nihilističen svet, ali problematika sveta, ampak da iščeš nekoga, ki bi bil sogovornik oziroma saj podobno misleče. Vse, kar je tudi, v bistvu po mnenju, je v treh zbirkah zelo zelo zgodno, da se zgodi ena zelo velika, pač zreda. En veliki razvoj pisma, in te zadnje, kako si ti ljudje pridružijo. To pisanje in to, kar so te kritike? tudi kaj. Jaz uh, bi samo razložil žirafe. Žirafe so resen prometni problem, to predstavlja v bistvu Slehrnika rajo slovensko, ki je tako pametna za Šankom, ko pa je potrebno nekaj zares narediti, se pa omakne pred police na kukovarnih centrov in kupuje jogurte, ker piše gor 20 odstotnih pust. Na vidi gre tudi za žirafe, za ljudi, ki imajo predolge vratove, Ker so preponosni na to, kar delajo in se nikoli ne morajo zaradi višine vrtu ozreti mimo krošen, ki so pod njimi, ne dol v tiste res dorobce, v tiste praške, ki obstajajo tudi pod njimi. In pod temi praške, pod tem prahov lahko mar se, kaj, mar se dokončnega, mar se kaj lepega, mar tudi kaj tudi resničnega se lahko tam najde. To sem pomagam povedati, nisem pa hotel opompeni pisati na to knjigo, ampak ne vem zakaj. Žirafe. Ja, Pomemben mi, mi je začetek, zakaj je kropost legalizirana. To je vers Snežka ki je nobene ne pozna, ampak piše odlično poezijo in to je bil ta poriv, ki je sploh začel frekvence v frekvencevatnih prostorov. Če ne bi jaz tega stavka oziroma vprašanja bi mislim, po mojemu bi, bi prišla knjiga ven, sem ne vem, kakšna bi bila pomena. Pa še zadnja reč. To imam pa klenek, se Ne, čak, kje pesmi? Aha, ja. Pesmi napisane za branje. Točno to, zrtev, ker moje mnenje je, da pesem Kaj jo avtor dela nikoli ni končana do momenta, ko jo ne prebere do konca, če jo seveda želi prebrati. Vzaj odvisno, ne eni tudi močjo prati, eni pišejo zato, da se pač prebere, da vsak pravic po sebi prebere, karkoli. Ampak jaz zdaj govorim za javno predočenje pesmi in mojem mnenju osebno za mene je takšno, da pač pesem je dokončana samo takrat, ko se jo prebere do konca. To pomeni tudi, da pesem nikoli ni dokončana. Ne. Ta pesem, ki ima šala na na v je v bistvu blazdala dokončana na svoj način. Zdaj popol ne bo trgač, mislim zvečer bo trgač končana, recimo. In sam najdem Marske teh pesmih. Obožujem premovke, mislim, da so zelo pomembni deli k samim interpretacijam in zato, ker se zavedam, da pač moka ne moremš molčati, v knjigi so zato te presletki a ne takšne in drugačne. Pač. Um, gre za montaže, točem to, po poklicu so montaže slika in zvoka. In se to seveda odraža v samom pisanju in namensko so stvari zmontiranje. Tako kot je zmontiran dnevnik, ki ga gledate vsak dan ali pa ste ga gledali v časih, ker zdaj je vrozum. Uredniško je popolnoma klecno, tako da vas veliko ne gleda več, ker je ne mogoče to gledati. In ta tašus je ravno zaradi tega, ne? da prebereš in To je veliko kompliment, ker je bil moj namen napisati tako zbirko, da jo predirjaš. Tudi ko jaz berem normalno, kot se rekel, da pa berem pa čist drugače, počas pa to, jo preberem v 45. minutah. Če bi jo prebral tako, kot jo lahko nekdo naključen brat, zbere pa je pa ure prebral, verjetno. To je šlo pač to, to Ta zbirka je, kot moj namen, je bil narediti refleksijo tega časa, sproti v njo neke, neko simboliko. Zdaj tukaj, ki imamo 17 zavihkov odprtih na kompjutru, ki na Facebooku odgovarjamo, odgovarjamo ne vem, na mail, sem pa tja, levo, desno, mogoče celo kdajkšne sporočila, kar kopiramo ker se nam vodi, da bi jih sploh na novo napisali in to pa časlo instantno. No? Tako kot nimaš časa iti uh, pogobe, narezati jih pa skuhati pa niki, fukliš knor v juho motor, uh, in v petih minutah uh, imaš v bistvu skuhano juho, ta prve trikrat se ti zdi kar brez veze pa bedna, pa se pa kar navadiš, uh, vse je dobra. Ne? To pa Šalamun, Ta pesem je nastala direktno po Branju, ko smo ga zorganizirali takrat vznotraj Mladih Rim. Branju, ki je bilo posvečeno Šalamunu 8. januarja 2015. Iz Valme je seveda lež ko je Jokov, da je zdaj z Šalamunovo smrti prišla poezija v slepi tunel, kjer je tema in ne bomo ven z te teme prišli. Vse štekom štejem, da je bil ful prizadet, da je bil užaloščen, da ga je to čustveno predrlo, ne samo razgradilo ali kar ampak vseeno, javni, javni dogodek je bil. In, ampak sem mu ful hvaležen, ker to me je v bistvu spodbudilo. In me tebe te spremlja tudi nekaj časa, sploh v povezavi s Tomažem Šalamunom, in jaz imam red strokovnjake ki obvladajo šalmuna. In Mislim, da tebe moramo šteti med te strokovnjake, ne maram pa tistih, ki malikujejo krtko, poprek, en čez druzga, levo, desno, gor, dol in poljubljajo noge in ne vem kaj, in šupke skor ližajo in grozajo. To pa res ponovim, da nam reko nekaj na pop ne? da ta pesem je predvsem namenjena mladim, ki vzamejo tri zbirke in se prevzamejo. Pa tudi vsem, ki smo na tej ravni nek, nekako um, preveč, prehitro pogledamo koga ali pa prepočasno. Mislim, tako. Zdaj pa samo, da vidim, uh, okupirani smo znotraj, čekaj, sem še kratil. A ja, hulj me je zanimiv, ka, uh, večina vas govori, da je to tretja zbirka, Stanka je rekla, da je to četrta. Uh, ja praktično četrta, ampak prav ima ta Evan Aljaš, ker prvo sem zamolčal, tako kot so nekoč zamolčali svoje otroke otroke, ki so bili, niso bili ponosni na njih, ki so ne vem, bili drugačne spolno usmerjenosti ali pa političnega pogleda ali pa so se z napačnimi ljudmi porčili tako je zavračamo tebe, tebi, ne, ker je grozljivo slabo. Vzadno sem skor bruhal, ker bo pa, pa, pa še ena kolegica rekla, da je okradila to knjigo za nalož in za ne pa sem pa z znoril, ker ti ste grozljivo, ker jaz namreč že 16. let spod nisem nič bravo, razen z zemljovidov uh, In potem to zbirko napisal, no, po tej zbirki sem pa začel oprati ful, kar malo preveč po mojem, uh, da sem še kar vdelal s knjižencev, pa dvarjuza, ki sem napasal, pa kar vse. V, vse od avtorja pa tako um, No, in pol, pol leta po tej napisani tebi sem napisal pobesnelo preko Čistih Sovs, zbirko, ki sem jo celo dobil pred enim letom, ga moj prijatelj je iz diskete. za snimanje. sem misel, da je propadla disketa, predvsem pa polno zbirka. Ta zbirka pa se pa že pozname, pa že bolj všeč. Zato, kar je že na neki osnovi. Ratila, ne? Ker tam sem kar uno, uh, lokomotivo gura obrez tirnic. Torej um, uh, so nekaj tirnice gor. Uh, sestrinja Marjanš, je uh, vse uh, dosti slepih poti, noter, ampak vedno pridemo do slepih poti. Tudi, ne? In se zaletimo. Zdaj se celo zaleti kdaj, ko vidim, da je slepa pot, pa se kar zanelaš zaletim. Ampak je fora v tem, se mi hotel tudi prečrtati besede, ko mi niso šle. Ali pa jih narediti tako, da bi bila tako na printa nekada iz zedji, sem kaj pobrisil. Oh, Samo potem sem rekel, manj, da sem ne, se mi to. Jaz sem potem tudi v nadalčen razumel kot neko obodnost, lahko bil kot prispodobo. Želel nekaj. sem pokazati tudi na napake, je. ker pač imamo napake in napake so sestavni del. V bistvu se, sem sprijazilno živeti z napakami, včasih se nisem, pa sem vse nekak. Tako da v so bistvu, napake sem mi blazno všeč. Jaz sem se tudi naučil postre oblikovati preteklosti za mlade Rime. Prav sem, nikoli nisem v snudku delal, vedno sem vse na roke risal in če prišla napake, je prišla napaka, sem jo nekako rešil. Prav tako to sem hotel, nisem pa to nekako prevedel v pisanje. Vse je če kašnjo grozno napako, jo popraviš. Ne. Če pa vidiš, da je krih, pa če nimaš nobene pametne stvari, pa je pa bolj A ja decimalke so pa malo igrajajo na motor, na moč motorja na, v avtomobilu e, igra velik mašine motor, velik strojo in motor, V tej, v teh frekvencah Lahko bi bila tudi mašina v postor, tako ta pač te, te mehanizmi, to mi me je forzamirano, no? te pogoni v bistvu. Tako. Se lahko Vse, kar je prišlo na misel, je bila ta podoba, kako sem prebrala pesem, s tem svojim značilnim glasom, pa misl, in s tem poudarjanjem v bistvu. Potem si tihni, da so ti ker se ti reče, ampak prankali, ne vem, ne vem, ne vem nekje ne. sem kaj je, pokazali na strani, jim to ni dalo misel, da bi tu kljub, kar pišeš, ne, ta citat bi si da tu o tej grobosti, da bi tu poudaril. Kljub temu, da teče zadeva da je tam ta šuz, da je apsolutno ta kritičnost, ki je ne moreš omajati, ne, jasna, je tudi neka subtilnost in jaz to tudi tako razumem. In kljub recimo eni taki kompleksnosti, da ti ne podležeš poeziji poenostavljenim recimo družbenim konceptom, ne, in zdaj to, kar si rekel o teh napah, recimo je del tudi tega, jaz tu začutim, da je tam tudi neka viteskost ne vem ali sem pravilno rekla, viteš post, da v bistvu, kot da je dejan zadnji slovenski pesniški vites tukaj, ne, ki se v bistvu bori za ene stvari, ki bi vsi morali na nek način vzeti brez bomba pa po bolnom, ne? Čeprav ne moralizira, iz te zbirke to vedno nekako pride ven, tako da še to sem žalil. No, v tej zbirki od začetka je bo še en cikl 13 ljubezenjskih pesmi. Sam sem jih pa ven vrnil, ker se mi ni izdel, da pa še Verjetno bom če Bok naredil izdihal. Pakej. Tako da je malo bolj nežno vse skupijo od razbrzitev. Samo je pa samo ena. Ljubavna. Sem tudi nežno.. <laughs> Ne, povem, če to je bilo, če bomo resa. Kole, tako, kako? Kako, kako? Sigurom je bilo, da se to v glasbi, da je bilo, da je bilo, kako se to v glasbi. To je bilo, da je bilo, da se tukaj vreš, in vam se je domaštila. Aha, tukaj. Juteri, da tebi. Isto. Hvala. Hvala. Vsiš, kaj, zviš, se vam različno? Ja, ok, nej, to je oma, osega. Lahko se srega sredoš, kaj je zbi, ali bi bilo v glasbi. Aha, ne, sveš kako Hvala, da Če to nekaj nič možno nečelaj intervijenost, nečelaj sem ti da nekajče. to nekajče? Če to nekajče? Ne, nekajče. Staj po pravko brati. Staj po pravko brati. Staj po pravko brati. Staj po pravko brati. Staj po pravko brati. Staj po pravko Ум, Ne, pa, ne, ne. pa res, enostavno, med poletjenje to klažje. Ja, res, ker uh -huh. če je taka vročina, ena samo preprosto je. Zdravna pametna. Tožno, to, to vro... V na nas pa kompleksji. Ja, pri nas je kar mislim, oljubljani, če bi šel s tem, bi izgurno kar nekaj pogledal. Ne? V pragi ne, v pragi ljudi ja. me zanima. To. Kaj je, vse možno. Ne? drevesa vrstijo. O njih vrsti spomin. Spomin drevesa je dolg. Ob njem je naš spomin minljiva senca. Drevesa so drevaki časa. Čas skozi krošnja pada, kot navpičen slab. Vrši svetlova. Drevesa, čovni časa. Svetlova vrši. Svetlo vrši. Človek se je omaknil in lešel preza, boji se velikih stvari. Boji se, da so podrta drevesa simbol. Hrsten je v smrti, kako naj smrt vrsti Je torej v smrti živ spomin življenja, drevesa, ladja časa. Kako daleč so prihotovale jedne svetlovo, spalo svetlovi, Kaj pa hrošče? Kdo je v tej pesni pozabil na hroščka? Lirični subjekt. Pesem je, nekdo jo izreka. Nekdo, ki je nekoč izkusil svobodo in se iz nje zakotlil kot pijani hrošč. Postala je prazna prihodnost iztrtej svit labirintski projekt brez kritja. Ampak to ustrajno, ostinanko drhtenje ritma v pesmi je pretresljivo. Zavirični subjekt in za umetni otok pred Dubajem. Pesem je, nikče ne izreka. Sedanjost je vedno prespočena kolebnica. Na tej samomorilski točki lahko govorec iz obilnosti prejede v prvo osebo množine. Da bi vedeli, kaj je voda, moramo volko posaditi v puščavo Ki so mi jih izbrali, izkrili nekakšne za poezijo uh, veljavne, univerzalne temelje, ki so po vseh uh, načinih za poezijo. Tu, ko imam svetri, ker vidim še ostale, ne veliko presenečen, ampak temu je uh, uh, težko videti, oziroma vedno znova te tem, temelje, posodne delame, ki so zelo, lahko zelo različne. Uh, Milan Dekljeva v in darvi za roka, da spre lucidno poezijo, ki govori iz perspektiv, ki so Dekljevovsko metafizične, pomaknene v bližino filozofije vzhoda oziroma nijansira poetično mišljenje na temeljih iskan, univerzalnega v pesniškem jeziku. Pesmi renovira, bazirajoč na pesniškem paradosu in specifični etiki, ki upozarja, da človek ni edino središče človeku zunanjega sveta oziroma poskušaj izstopiti iz tega sveta in s pomočjo svojega glavnega jednaka, to je kroščka, eh, osvetljevati to vesolje s to eh, presednjivo, tudi sebinsko dinamiko s pomenskimi mestoma, lahko lakotnejšimi eh, toni. Moč izbirnje pa posebno zažari, Ker se filozofski princip mišljenja diskretno maha da prosta magiji poezije, zaradi naslova Zbirke in podobno, naslova kole Koleoptera, se za vstop v knjigo pesmi moramo zaradi lažjega razumevanja ponuditi pri tem naslovu. Vsaj toliko, ker je omenjen Darwin, pa je omenjen za omenjeni Hroščine, je bil strastni zbiralec Hrošča za življenje. In Obseden je bil s sistemom, kako naprav sistem. Z masičem od tega mislim, da so tudi pesniki obsedeni oziroma poezija, ker ravno tako gradi nek sistem in nek izbira, ampak na popolnoma pesniški način. Dejan recimo v svoji izbirki ravno tako napravil od začetka do konca kompozicijo, kako še je tvoja, je nek sistem izbiraš besede oziroma montiraš, če so montaže. In, eh, Darwinu, Darwin je v ves rasti, eh, kot tudi pri, pri pesni, kot tismu, ki piše, ne vem kako je, pri, pri te, če pišeš eh, v računalnik, eh, recimo, če pišeš z roko, ti drti roko, takrat oziroma si v tem elementu, v ekstaziji, eh, v in tu vidim to, ta, eh, recimo, eh, pomena v smislu ustvarjani ki ga on eh, nagovori, vz. izrazi Ta da, eh, Naš Darwin je bil sistema, sistematika, organizator, brez, brez primere, na nek način je bil, na nek prozaprav anti-način, bi mu lahko rekli, da je bil tudi pesnik, izkušal človeku na prvi pogled kaotično naravo vnesti red, sistema za naše razumevanje te narave in stvarstva. Po pripenjenju žirk na bucke mu od znemirjenja roka, se pravi popridobiva nove vrste iz narave, iz stvarstva in tako tudi pesniku zapisovanju novih besed, metafor, versov, uspira ta prvinska radost. Krati hlošč v zirki pravidom nastopa vsaki pesmi ustvarja zorni kod pogleda pesmi, ki ga brez tega ne bi bilo. Zdaj decentralizira pozicijo lirskega subjekta oziroma gre se je prizadeva relativizirati tudi človekovo absolutno prevlado nad planetarnim stvarstvom, kar pomeni iskanje drugačnega etičnega odnosa do drugih življivih in s tem tudi do bloga človeka v zemeljskem ekosistemu. Skoročen, ki se bo ki povsebla v tem smislu tudi vsa druga življivitja, ki niso človek, Vstopa v zbirku izostrena eh, senzibilnost. Pravi, ampak takrat je hrrošček že evropika ali vsak bozon je hrrošček in vsak hrrošček je tako bombni ljubezni, da trese rože. Ta antropocentrizem se razvija, čeprav se seveda ne mogoče, da bi človek pesnik povsem izstopil iz svoje kože v kožel, neko antipesen. To tverje ni mogoče, torej v nič, v tišino, velino ali praznino, čeprav se seveda, zaveda tega in je ta nemoč ali pa moč ves čas sestavni del njegove poezije. O tem govori pesem Brezpotje. Ko se poezija znade pred zidom, pred kako naprej, pred zivom, na Brezpotju se nemala še razrečna poezija. E, radost neprevidljivega, drhteča roka med zapisovanjem. Sta poetično in uničevalno so pomenki. Zaradi diskretne agnostične filozofije v zadju pesmi, te zbirke iztopajo v udarjeni univerzalni paradoksi poezije, ki so njena moč in najbolj očitno vozvišča pomenov na poti v sfero tudi transcendence pa metafizike. In hrošč, hroščki, ti hroščki, ki nastopajo, s celotno zbirko jih vidim kot nekakšne zelo poživljajoče začin, ki jih lahko dodajaš tudi v, v recimo, če je ta če, poezija v tem ali, ali pa da je to jed, zelo skroščno poživi. Pravi, prišli, bodo hroščki, precej več nekaj bo podjezdicev apokalipse. Te stvari so seveda že čisto, čisto vizionalske, hkrati so pa ti hroščki, kar je mogoče recimo moja radna kritika, tudi, da, da ne bom samo v hvali, ker odekljivo imam vse skozi, kar zelo cenim. Recimo, mislim, da so tih hroščki ponekod, da ima predirava z njimi, mogoče so prenasilo vstavljeni v kakšno pesme. Mogoče bi lahko vse kje eh, tudi odbljala z strani zbirke. Pri pesmi bi no, knjiga še boljše zadikala. Je pa res, da sama knjiga ima tudi mesta, ko tako še čas dovorimo v eh, do vseh teh zbirkah. Ne, da so tudi v njej eh, pesmi, ki so kot nekakšni stebli, ki držijo samo streko povezije. Gde stebli sedaj so na bolj ključnih mestih, in pa samo estetska funkcija ali pa eh, dodatek celotnemu sistemu. To ima tudi uštama te stvari, notri, ampak eh, brez njih, kot po celota, poezija ali pesem ali pa zbirka ne bi funkcionirala. Če bi radikalno odstavno popolnoma vse, vse, eh, blaž, ja vem, da je ima predvsej eh, napisal z zraven da je bilo razpisano eh, ali pa od, odstranjeno, zgradirano. To je tisto, kar vidim recimo pri, pri deklerji, pri temu Darwinu, samo še en podatek, pa to niso hrošči, hroščo živi na planetu zelo veliko. Če približno ve, vemo, koliko je mrav kot podatek, v primerjavi z, z nami ljudmi, ne? mislim, da nas mravlje potežji, če, dam, če damo eno te istantinice, ljudi na drugo mravlje, nas one potežji priposlijo. Mi, mi smo to je to je tak. Znosim mi to so samo mravlje. Torej v neki mašini smo in pesnik ga skuša to to tako vidim pri dekevi ustvarjati nek kosmos, ne. Kar ga poč, kar počne tudi znanost, da se nekak skušamo zavagovati pred temi iracionalnimi in nevadnimi svetovi, ki niso samo na zemlji, tudi v Vesori, ki je pa eh, toliko, hm, na začetku nekaj. Mhm. V bistvu sem različal, da sem vrabljal to veliko, se je opazil, da nekje upravljajo velike začetnice, nekje ne. Nisem si zelo dobro razložiti, da razložiti funkcije tega, tudi, ja, tudi sam sem se s tem znači, če bi bil tudi bi lahko povedal. Jaz, eh, mislim, ni me preveč lahko Ne, mogoče bi pa vse bil zelo zanimivo, da gre in ta pesniški tok uh, uh, v neki sorodni formi od začetka do konca. Mm -hmm. ne, ampak, zdaj, če smo obsedeni s tem, da morajo biti res brezhibne, mislim, da mogoče pa da to nek čar. Recimo, izhodišče poezije. Pa citat, ki je spet izbral tudi Ivan v tej pesmi, je torej v smrti živ spomen življenja. Milan Pekleva je razširil svoj pesniški opus z Birko, ki sted odpira za človeka najbolj univerzalna vprašanja. Življenje in smrt, mimljivost in spomin, čas in prostor naših življenj, odnos do sveta, do bližnjega, ljubezen in ustrajanje, staranje in poslavanje smisel in nesmiselnost človeških prizadevanj, dotakne se tudi intelektualne opreme, ki nas odkroža in celo človekove pripravljenosti za najbolj univerzalna vprašanje. Uspelo pa je vse to egzistenciálno, tudi postmetafizično in duhovno motiviko tematizirati na izjemno modern način, ne da bi zabredel neposredno iskustveno ali religijosno pričevanje se ali čustveno isiljevanje svojih bralcev u kakšen pesniški ali filozofski krišet. Enako izrazito namreč zbirko označuje ta pesnikova radovednost in spremljanje novejših dosežkov človeškega uma, zahodnega civilizacijskega kroga, ki se staplata s njegovim usvježivljenjskim zanimanjem za vzhodnjaško filozofijo in način življenja, recimo za hinduizem pred sem pa budizem. Ko vzamemo v obzir še četrti element, namreč pesniški jezik, ki se vsem pat javlja, tudi oblikovni eksperiment ali formalni posekund kilo pesmi, dobimo štiri ključne sestavine, ki krojijo njegovega darila in mu pečat kompleksnega pesniškega dejanja. Je pa tudi res, da do najdb, ki razkrijejo to kompleksnost, ne pridemo zlahka kleva se je namreč potrudil tudi v sferi žanrskih izpeljav. Sam svojo zbirko ali prej cikel 52-ih ošteviločenih vesmi v odnaslovi Rapsodia koleptera to povedala, da se tako preberi. na ti ješte? Coleoptera. Ja, ja, ja, In čeprav za zanosa ali na oddušenja v zbiljki nispe toliko, kot to pri terminu ravno Rapsodija navaja recimo priročni SSKJ, slovar, gotovo je v njih veliko rapsodičnega v smislu opevanja tistega, kar se pesniku, rapsodu, dogaja v svetu, saj je ta zbirka čas navezana na časovne koordinate življenja v njegovem vminevanju in krajšanju koraka in diha. Ta rapsodija je pa posebna, že na slovu povezana s krošči, torej to je ta kolektera, najboljši večno živavsko vrsto na zemlji. V zbirki se poleg lirskega jaza veččas pojavlja hrošč ali hrošček, čas in bolj konkretni obliki, recimo kot skarabej, topolovoka, roga, če tako naprej, oziroma zdoločili, ki tudi spominjajo na hrošča, časim drugačni, bolj nedoločilivi v vlogah, v zvezi z bitjo, zavestjo, smrtjo in razodetjem, dialoškostjo. Kot lirski subjekt hroščka nagovarja kot svojega partnerja in spremljevalca. Prisotnost in odsotnost hroščka je večkrat izpostavljena, marginalno bitje se tako pomika proti središču pesniškega dogajanja. Bravcu brati pa ponuja nešteto možnosti, kako si njegovo prisotnost ali odsotnost v pesnih razlagati. S to pesniško potezov pesnih vzbirkov nese tudi moment skrivnostnosti, rešujemo uganko, ki takoj, ko dobi neko poento spet zresne drugačno podobo ali lego. Grošček se enostavno znajde spet drugačnih situaciji, ki brače nebo to bitvi s nami pokroj gotovosti. Je ni. Očitve si ne moremo pomagati s podobnimi liki, recimo, ki spremljajo zbirke ali poezije uh, uh, nam znanih autorijev, zda na misl, ki je recimo, prišel vranj, teda Alfa od Mile Haugove, ki imajo jasno fiktivne znake, tudi jasno personificirane v časih in je njihov domen simbolično daleko, daleko sežen, Med tem ko tu je Hrošček nepoimenovan, včasih ima vse znake svoje naravne predloge in pesničkega dejanja, se ne udeležuje kot polnovreden dejami, te neka obrovna strukturna predina, ki unavzoča poved singularnega in malega in številčnega, oziroma pretežno zastopanega v veliki zgodbi življenja in smrti. Na najbolj splošni ravni pride namisal tudi angliška beseda, the Bug ki poleg stenice, hrošča ali žuželke označuje tudi norca ali istirjenca, pa tudi okvaro ali defekt, recimo prav sistemu, slednjega tudi upovezali s delovanjem jaz sistemov. Drvak, hrošček, letisti, ki vanje uperje neko subverzijo, nek preobrat, načne njihovo zaokroženo popolnost, jih oživi in poživi v nepričakovani smeri. V tej luči za oblast, ki želi ohraniti obstoječa razmerja moči, in tu si lahko predstavljamo tudi razsvetljenski um, recimo, lahko predstavlja problem za življenje, ki se upira v vsaki rigidnosti, pa vedno znova upanje. Dekleva poleg tega pokaže, da nasprotja nista življenska, temveč umetna, samih večkrat preseka, po električni elegiji svedi vzorec radostne pesmi, četrta s kančkom samo Kaos in red podbija ta red, celota se zamenjuje z detajli, začetki in konci. Intelektualno sporedanje s čustvenimi doživetji snov izpostavlja energije in svetlobo, smrt, življenje in obratno, makrodimenzije kot univerzalnost so v povezavi nenehni z mikrodimenzijami, časovno sta kompleksnost po samiznim trenutkom, poniz časa, spraznino niča. Prav prav je vse u gibanju, valovanju in pretakanju. Večkrat naletimo na poudarjanje nežnosti odnosa in krhkosti bivanja bistveno je dojemanje sveta v njegovi očarlivi nezajemljivosti in citiram drgetavi človeških zajemnosti, kjer so tudi besede sta tudi besede in jezik, so besede in jezik ključnega pomena. In vse skupaj zahteva človekov odprtost in tanko čutnost. Na spoštovanje vsem mirja, kaže v v katerih pesmih obravnava svoj jaz ali logos. Slikovito opozori na njuno zameljenost, ki hitro postaje nevarna, če podre svoje lastne pregrade. Citiram: Moj jaz je bil okrogel ego, preden sem prišel med vas v ljudezni. Francoska načela. Enakost in bratstvo in edinstvo, kot doda, kažejo samo na ne odprte biti tega sveta. Veliko ima tukaj zapovedati, sodeč po pesnikov in zavzemanju, tudi naravoslovje, predvsem fizika, svojo kvantno izpostavo, saj je vse skupaj trepetanje energijskih polj, ki jih opazuje neznanska zavest. To je Kot tudi in zdaj njegova sintagma, vravolje nanologije. Ampak ti motivi se vedno pojavijo znotraj neke živlenske filozofije, ki prihajajo v skupaj z višjo letnico rojstva, o pogledu prej od konca, kot začetka življenja, proti izviru življenske moči, ter omogoče prikazati sve v njegove nepredvidljivosti, ponavljanju in neponubljivosti hkrati. V, v to najbolj sodobno znanstveno opremo se brez težav vključuje tudi neka mitološka, V istem zamahu tudi duhovno koznična ali tista vzhodnjaška struna, ki prikaže naš čas kot za ljubljenje vase, odgovori In brezčasnost se prvo začetka posveti kot vir vsega, recimo v verzih, citiram: Življenje se ne obnavlja z mlado prihodnostjo, ampak z arhajičnim vzlikom začetka. Konec citata. Predvsem pesmi, zvrščene proti koncu zbirke, bolj razvidno nakazujejo prostor pesnikovega zrenja in meditiranja, citiram, kar, kar doživljamo nas v resnici doživlja iz tako usupljive brezmejnosti, da si zasluži ime vseenost, konem citata. Lahko bi navedli skoraj celo pesem Viteška romanca Za človeka hroščka I tu se mi ponuja recimo paralela s slovaškim avtorjem Jozefom Cigarovskim, ki je že pred stoti leti napisal lik Človek Mak, oziroma Človek Mirjon. In v njej pesnik zapiše, citiram, zunaj je znotraj, svet je polnjene vase in negotovost je njegova esenca, stvari, ki si ti dajo, dišijo od prevesti neznanega, ne moreš ga prevesti. Pesmi Česar ni in še kaj naletimo na verza, citiram. Česar si ni prisvojila snov, ostaja domena svetlobe. In tako naprej lahko citiram. Ni dvoma o tem, da pomenljive pomenske silnice v tej poeziji potekajo z zahoda na vzhod, ki je veščas nenasilno prisoten ki v tv-pesmi, čeprav samo dvakrat konkretno zamenjen s pojmi Buda in Varanisa. Samo v tej luči lahko razumemo tudi verze, ki težijo proti zahodni vrednostni matrici in prevladujoči religiji, kot na primer, citiram, identiteta je laž, ki trepeta v strahu trenutka, probabiliteta, za nič se je treba toči do smrti, istovetnost je najmanj pričakovano na ključje istosvetnosti, ko je citata ali drug cita banalnost zla, banalnost zla v Jeruzalemu so pozlatili in zdaj slepi občudovalce tempev." V smislu do sve izrečenega je preklevova rapsodija dragocena, saj v nedidaktičnem in iznajdljivem modernem vesniškem habitusu omogoča spoznanje, modrost vekov kot modrosne gotovosti kot in tudi dileme in najdve jeseni življenja, O enako odločajo, citiram, poželeni biti ali religijsko nezamorjeno, citiram, vstajenje, ki se dviguje nad časovno in prostorsko usigranost bremena in hkrati čudeža telesnosti, pa še, citiram, kvantna navezanost novi in polja. V vseh ozirih gre za spoznanja, ki relativizirajo, celo preprečujejo, citiram, zbrz in padec eksistence in krotijo, citiram, strast po sistemu, ki je vodila tudi Darwinovo roko. Velike prednote kot ljubezen, odgovornost ali zavest, pesnik ne usta pogosto, jih pa zna predočiti v pravem trenutku in na pravi način, brez krčevivih ali patetičnih povečevanj. Pri pesmi recimo za riše zanimivo obrnjene perspektive, saj, citiram, raste izminevanja, njeni ugrizi, tako pesmi, naravnost votlijo, tako pesmi, njen vonj se časoma spreminja u senco, a ne daleč od svetlobe. Enako preve poti, ki, citiram, je vedno deficit, smrtno zadolževanje. Konec citata. Verimo tudi besedje o demokraciji iz njeno, citiram, temno snobjo, o uprašljivom prestižu rasti, o zavrženem jazu, ali o imenitnem neuspehu, in tako naprej. Vse lahko dojemamo kot pozitivno sporočilo iz matrike brez časja in matrike praznine, to sta specijntagni autorja, samo takrat, Če se v prenesenem smislu sporozumemo s hroščkom, tej simbolni razsežnosti, in mu omogočimo zaved. Se pravi, če življenje za nas predstavlja odprto knjigo ali zeleno jaso, brez unaprejšnjih sporočil in omejujočih kazalcev. Citiram: Veš, hrošček, rad bi odvrgel vse svoje besede in se sfukal fukal tišino na žive in mrtve. Vedeti, tam recimo da reče, človek je mehka misel, kljub temu se še vedno čuditi in ljubiti, kozmično odzvanjati v ponotraveni tišini. Tako izpade pesmikov najbolj spremljen moto. Šele potem te lahko doleti tudi zaključna, citiram, spokojna ljubljivost. In postaneš obetaven, in s tem zaključujem zbirko, popek, ki sicer ne bo več cvetel, Če tudi, citiram, se zapre veka in ugasne svet. Smrt postane del energičnega krogotoka, večjega od nas, ne kazenski prostor, spet njegova sentagma, ki nas, uboge grešnike, bez čas straši. Zamenjivo je, da ženski obvesnikov in v vidu zažarijo kot tiste, ki svojo delto, njegov izrast, prisilajo k rekam tišin težko dekodirati to podobo drugače, kot poklon ženskim sposobnostim in zmožnostim. In če izzamemo recimo možnost strojevanja novega življenja, tista delta nas tudi uh, na, kako um, že žensko, no, spolovilo v bistvu na, na, nekako na poti, torej če izzamemo uh, to možnost strojevanja novega življenja, gotovo tudi pri moških, ženskost, Postaviti se na stran življenja, kot tudi spokojnega minevanja, ki ne odleže različnim omavljanjem, hektičnemu ritmu zunanjega življenja, banalnosti zla, toliko autor samo prevari, Zbirka prav za ohrav, govori o nasilju, ki ga pogosto izvajamo nad samimi in in svojim življenjem samo zato, ker se mu ne predamo, temveč ga krojimo in krojimo po svojih oskorazumljenih in tu zahodnjaških kriterijih, recimo uspešnosti. Brez posluha za njegov vlastni sozben, brez zrenja njegove slajne žive oblike, nikakor ne človeško-centričnega, ti si omenil ta antropocentriz, meni se zdi da prav s določeni polemiki, te več kozmičnega, presežnega upomenjanja biti. U tem smislu, če svedimo tematiziranje osebina, zbirke ni niti ustvarjene arst poetike, preko to, citiram, zapreden si u tišine uslovnice li čing, preobrazba teče. U to pesmikovo držo se opada tudi priznanje ki, u marsikaterjem pesmiku, ali u potalno gloda, Citiram, nobene dovolj nežne besede nima, da bi lahko izrazil prihajanje na svet, odhajanje sveta. Konec citata. Kasneje celo povdariti isto omenjeno vseenost početja v zvezi s pesmijo. Citiram, če sar ni nizmogel izvedi pesmi, je praznina ljubezni si je mislila pesem, ki ni nikoli nastala in je zato povsod. <klič> V zvezi s tome valkostjo pesmi najše za konec izpostavim pesnikov, ko bom upeljati formalne postopke inovacije, recimo v obliki nazorne, skoraj proste prizemlitve, to bi lahko zdaj kjer, recimo na strani 8, formalne prekinitve poteka pesmi, pomenske razcepitve v dvoje, ki jo eno besede prečepta pa jo v pa z drugo popravi, Uh, ali dodatne pojasnitve bi sedila uh, recimo z neko pombo v univerzalnega presežka. Čeprav postopki uh, se ti postopki dogodijo preko samezno in manjopločno, recimo pod nek poskus, ki med platnicami zbirke nima nadaljevanja ali neke repeticije. Morda prihodnič, ko bo Darwina uh, spet zamekalo zloščiti svoje preparate na bucikah, S tem pa bo pesnika ponovno izval k nadaljevu eh, Pro-Holeoptera se pravi Pro-Life pesnjenju. Citiram, ti hrošče si skan iz čiste prezence življenja, bitki tipa od zrna do kaple, od bilke do kamelja. Da, pustimo se presenjetiti. In tu bi še povedala, da tudi pri tem danju bi sem čutila, da pravzaprav ta drža pesniška gre proti Darwinovi, v bistvu. ni sporena, ni paralele, ne? E, tako sem opazila pri teti, da si poslušam kako to ujeti, ampak pravi je tam v bistvu ena polemična snob, ne, v bistvu, ja, proti ja. sistemsko delu je tako poezino. Jaz ja se kako, v bistvu, kako jo e, gledaš, ne? La, kakšen pa, ja, kakšen sistem imaš. Ja, ja. Možete biti nekaj predlagaš, še Torej, kot smo že slišali, pesniška zbirka in Darwinu za Dr. T. Roanka z nekaterimi vprašanji, ki so odekljivo zaposlovala in zaposluje že odprej, uh, uh, ter v svojih mnogih kontrastih, ter v modernističnih tendencah, predvsem pa formalnih uh, zastavah določenih pesmi, se sučajo predvsem bistvenih eksistencialno filozofskih vprašanj, povezanih z bivajočim in nebivajočim. Uh, že v prvi pesmi z naslovom naprašanjem, kako postati hrošč, znotraj verzev, človek se je omaknil in le še obreza, poji se velikih stvari, še toliko pa že z omenjenim podnaslovom, namreč predvidimo, da se v pesmih odmikamo strano človekovega pogosto oskogledega pogleda na stvarstvo, na stvarstvo in se spuščamo k navide s majhnim bitjem, ki pa na drugi strani simbolno nosijo tudi atribute v in moči, kot je že to večno bilo omenjeno kot rod, ne živarjski rod. Rod? Red? Um, in pa hkratko v nekaterih kulturah, recimo hraški tudi pač nosijo ta simbol prerojenja. Um, temu sledi tudi deklevo subjekt, ki ga označuje dobro verzi vse skupaj, strepetanje, energijskih pol ki jih upazuje neznanska zavest v pesmi Jesenski šezero, zero, ki je, uh, pardon, ta je namreč nabreč vsaj prisoten, čeprav včasih zauzame vza obliku človeka ali pa se postavijo v vlogo hrošča, ter se v svar delovanju, oziroma bolje rečeno opazovanju. in lastnih refleksijah prevprašuje v smislu človeškega življenja, sveta in tudi poezije. Od nepre, ob nepristanost opetosti hroščkov, ki a, ob subjektu prav tako prevzemajo mesto vse prisotnosti. Vse se, kot že rečeno, pojavijo vsake pesmi, včasih splošno, ponekod s latinskimi imeni, spet drugi je z izvirnimi imeni, celo obliki. Se mi zdi, da so sicer te subjektu enkrat hkrati podrej, <coughs> kjer ta naziva, opisuje, a, konkretizira, tudi pesniško sicira. Um, Sam pa obsta, obstaja, da ne, obstaja nekako nevti vpliv, ampak mu vkrati tudi pomenijo njegovo podislovje. Um, preko tega se namreč dekliva izreka predvsem o majhnosti in šibkosti temeljev človeškega življenja, ki je zgrajeno na dominaciji znanosti in razumu, ki pa seveda nista absolutna. To je dobro vidno tudi znotraj mnogih medbesedilnih navezav, ki potekajo od umetnosti oziroma literature, filozofije, znanstvenih navezav, vse do geštal psihologije, ter predstavljajo človeško vedenje, ki pa jaz mislim, da tukaj res vporeka nekako sistematizaciji, ker se ta ne more kosati čisto v celoti z kozmosom, naravo okrog tem uh, otokom življenja. To je, recimo sem videl v verzih recimo pesmi simbioza ve, kako smo napredovali, ve, da smo briljati šahisti na kvantni deski mikrokozmosa. Ali pa recimo v obseciranju zajčih, zajčih možganov in nekako človeške igre Boga, kjer znotraj verze vno zajčih bogoče bom dovolj spredniti bo velo preživeti, nekako tudi prepoznamo te zablode o lastnih pripričanosti vase. Um, Človeškemu razumevanju sveta in njegovemu življenju avtor namreč pogosto tudi namenja kritiko, uh, ki poteka tudi do sodobnosti, recimo meni je zelo, zelo fina ta refrizacija, preširna najpada nežnost na narode, ki se selijo, sicer bo Mog Pr, kjer več ne dokonča, ampak gre v sičršni aktualni begunski problematiki, razumeti je to, dokaj je kritično. Ali pa recimo tudi znotraj pesmi varovana stanovanja, kjer se spuščamo zelo dobrodošlo na moč ego-kritike, sredi gozne poseke, nepričakovano razlitje luči, ki ga je podarila smrt dreves. Temu se kot kontrast izpostavlja, kot rečeno, narava, se ta odbira brez zlatega pribora, ter življenje se ne obnavlja z mlado prihodnostjo, ampak z arhajičnim vznikom začetka s čimer potega klic k človekovi odgovornosti, predvsem pa k razumevanju in tudi sprejetju lastne šibkosti, ki je prisotna recimo v, v bizniški zbirki, tako v bolj intimno obarvanih pesmih, recimo naeno minevanje mineva in nikoli ni bilo. A temu tudi čas, recimo, kot potem se nadaljuje, čas ne more doživega, ter pa tudi v elementu pesmenja, recimo v verzih sočutje za nemoč, za jezik, ki je le še zveno sodnosti, kam pa ne kaže, pa ste uprazneni. Preobrševanje je morda še najbolj eksplicitno v pesmi Sredstva in načela, znotraj verzev z besedami ustvarjano tragetavo človeško zajemnost občutek za stisnenost časa, v katerem lahko drugo ob druga poganjajo drevesa, ki ga dekleva postavlja nacitršna šoreška načela skrita v vrsticah, recimo, kako smešni so francozi z osklikanjem enakost in bratstvo in jedinstvo, ki v praksi pa posto ne delujejo, kot memo. Uh, pri tem pesmi ostavajo nedoročne, po mojem mnenju se ne uh, razvijajo niti iz tako eksplicitno, vitalistično, niti eksplicitno pesimistično, ampak v teh kontrastih ponujejo premislek. Uh, ta nekakšna dvojnost je tudi, tudi ob, sledi v oblikovni zasnovi, kjer je močno opazna v določenih pesmih, eh, pesmih modernistična tradicija. Saj nekje recimo uporablja prosti vers, spet druge ostaja zvez bolj klasičnim oblikam, recimo dvoj stih in hajkujem, pri čemer se poslužuje tudi jezikovnih preigravanj, predvsem sonance, ponavljan, pesomsko celoto mesto ma ruši, z ironičnimi avtorskimi komentarji, recimo, da se pesa men nadoma prekine, kot je že stanka povedala, s da se preostanek je preostanek izgubil. Komentar upozori na to, da je haiku na koncu pesmi bil objavljen že prej in da sploh ne sodi na to mesto, kjer stoji ali pa tudi v pesmih, kjer zrcali po mene. Um, Obser je zelo dobro uspelih, tudi na vidas neka, nekako nadrealističnih metafor, ki niso vedno zlahka predstavljive, se ponekod tudi podvajajo, spet roget ščrpajo iz bolj sveta, pa mu pri tem uspe, po mojem mnenju, široko mrežo makrokozmosa, ki poteka med človekom, življenjem, naravo. Ker bi sicer kroška um, kot štev najbolj številčni uh, rod iz grenega, iz čiste prezence življenja, katerega krila so od vesolja, lahko prepoznali tudi kot neko opozicijo človeka. Uh, ampak potem proti slovoju um, sem sam predvsem videl to spoznanje, da moramo ljudje nekako odstopiti od sebe, da je pedestara na mesto, recimo, če končam z verzi ko nisi več lahko ali zavest, ampak popek, ki ne čapa pomladi in zato ne bo nikoli cvet, samo popek. In pogledati tudi okrog nas v te naši majhnosti, ali v te majhnosti, ki jo vidijo v Roščiče. Hvala, Alijaš. Um, še v da se omenil to, da v pisu svoje lastne pesmi in pa v pisu se s svojo eromoničnostjo, oziroma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 igriva ne? in se lahko zelo lepo bere. Kratko si pa takoj v izjemno kjerkoli želiš, ne? a kjer se te dotakne, eh, začeneš temišljavati. Ja. Že, že čisto na začetku, kako postaneš rošček? Vse, to je čisto lahko za otroke. In potem nadaljuje. Z čist drugimi podrta, drevesa se vrstiva in tako mhm. naprej. Ja, različne vstopnje ima. Mislim, ene je tudi, sicer pocitiraj, si potem že ta vseh, ki so očno stalo montila, ampak mm -hmm. sem to razumel kot pač res uh, koncept vsega. mislam pred, da vse se potem tak spreminja, ne? nekje eksplicitno hrače, hraček nekje pač počlovečno, tako da vse spreminja povsem. Jaz bi tudi tukaj predstavila v svoje mnenje, Čeprav meni bi lahko zelo ugajalo to, ker v bistvu to Hrvakova moj prijavek po meni, točno Hroščkova, kar možda ne vesel, tako da sem grava tudi o sebi več čas. Ampak je ves, častih se mi je zdelo, da naleže metodično to v Peljano noter. Pa tudi s to, s to interpunkcijo se strinjam, da tam v bistvu ni bilo razloge. Ja se mi tudi iskala, ker sem naletela tudi pri citira, citiranju, recimo, hrdi je razločen, drugični, s to interpunkcijo, pa nisem našla recimo, nekega razloga. Tako da, tako se mi zdi da je nekaj ušlo, se ušlo, mislim. Kaj tam poče ta, na nek način, poetološka sprašovanja, ki so v bistvu u ravno prisotno, no, tako prisotno, na ko se sprašujemo o, V bivanju človeka, ne, na to na ljudični subjek, ki si jo tudi imam prebral, ne, pesem je nekdo izreka ne in potem pesem je niče izreka. Uh -huh. Kako ste so doživili to njegovo mogoče to spopadanje? se na to kot nek notrni boj? Bet, uh... Se to smo lahko prejli že pri uh, frekvencijah lotlih prostorov. Uh -huh. na nekdo način bili. če vprašamo pesnika, ki je tu tako samo, s tem bojstvuje, kaj je mislil subjektu, ki je. Lirični subjekt. Je, pesem, se pravi, pesem je, nekdo je izrekal, pa pesem je, nikče ne izreka. Kdo zdaj tu kaj In mislim, da je kleba, ravno na teh paradoxih, vse čez zgodinega, to je ena, v tej zbirki, mislim, da je zelo v zadje, ta filozofija vzhoda. Nekateri pa prvzaprav v tej knjigi zelo duhovito gradi ne? in jo je, se jaz jo uživam pa prebiram to, ker ni, ker ni, ker tudi ta tempo, ki je spostniva, je zelo, prvzaprav lahko. Ne? To je kot za poletno branje na plaži. In se lahko imaš zelo, v, zelo trans... Ja. In krati bomo leze v glede Zelo, tu ja. in Pa če ti nek hrošč leze po normi, kaj bi še pravil? Neče. Lezemo naprej, mislimo. nekdo Smo e kritiki, v bistvu, smo se prekustili taj subesti avtorski, lahko bi morda sve nekdo imel težavo, recimo, ne? Za kaj hrošče, na tak način. Uh, Jaz pa s tem subjektom to tako razvojujem, ker je to povezalo s poezijo, kar si jo vprašala, da se tu ta ontološka plat eh, tesništva v bistvu izpostavlja tako da ne moreš narediti neke učitvene meje zdaj med tistim, kar si ti in kar izražaš, tistim, kar živiš in eh, kar govoriš. Na nek način jezik je tudi jezikovna biti predvsem jezikovna biti. Mislim, Mi, naše divanje se manifestira tudi preko jezika, recimo se potekne iz tega prvopočetka, ne, jezik kot manifestacija v bistvu biti. In nekje se tu recimo, to je tako zanimivo tudi, čeprav se tudi jaz to da se to občutim kot latentno, vesčas prisotno, to filozofijo in ta način gledanja na stvari in tako naprej. Nekje si tudi celo to proti slovi razgrajuje tu, recimo tam, kjer zablozi to kvantno fiziko in tako naprej, pravzaprav pokazuje že zablode te zahodne, cimo, tega uh, racionalnega diskurza, ki ga je celo že ta zahodni krok <tose> reflektira, je že prihajajo da nekaj samo refleksije, tako da on v bistvu, to sem mislila s tem, sem rekla, da zelo pozorno spremlja tudi te novosti, pa je ugrajuje v bistvu in je to ta radovednost in tudi da te je tak zagon, kar razveseli predvsem, če gre za a starejše generacije recimo, da ne obupa, ampak da gre naprej, še vedno, pa še vedno išče tudi zase nove impulze. Se ta uh, jaz, tirski, ali razvijem jaz, subjekt, kdo go Ker, recimo, Rembo pravi, jaz je nekdo drug, ampak pri dehlebi je to, se mi zdi, že ker ta nekdo drug je vedno nekdo drug lahko. Ne? Vedno, vedno se se ne da določi tega subjekta. Ne? To je skozi njega zelo zanimivo. Potem, ne? Ne potem hrošč ti govori ali to, kdokoli. E, ali si pa ti sam, ki bereš. Ne. To, sem še vedno stavil kot da je to, ampak sem čekal, da uh, če nadaljujem s to kulturo, da vam pomagam, in da jih Ampak, se gleda, je bil tisti četrti tip, ko sem ga prej čekala. in sicer da je sicer da senzitivec. Uh, In to pomenem, v njegovji poeziji vidim ta njegov aktivizem za zelo zajez. To se brali, on je, še rečem, zemno rezervo, pa ne se poglobo nasliši, praktičen človek. E, a pa seveda praktičen človek, potem s mislim, da na občutek e, tudi aktivni, kar paže, recimo, na njegov poklic ki zahteva eh, perfektne taktivne sposobnosti, eh, potem očesne, eh, vidne in slušne. Eh, ampak seveda eh, ta eksproverteratnost v njegovem primeru zame pozitivna, zato ker je njegova poezija zdaj smo previdelila. Pri eh, dekleri imamo pa večje problemo. Eh, ampak seveda te teksto reterne. Ves čas uh, se kar nekak ozrašuje za uskodnjaško filozofijo, ozbudil uh, z njim ceno, neboče prost, šlo dole povek odpak, z jih načinom mišljenja. Ampak seveda, jaz se tako vprašam, kdo je resnično, Uh, Doživljeno to do filozofijo, kdo jo doživi, kdo jo ima v svojih krvi, da uh, bi to samo hrošček iz čiste eksistence življenja. kdo ima uvid v ta spoznanja, ve, da je izreka nastala na tem svetu iz čiste eksistence življenja. Vse prvaja, iz tega kenguruja descera mineralnega, ali zrstlinskega, ali živaljskega, ali pa Poleg tega so prehodi v deni kraljesni obdobji, kar seveda ta ista filozofija oči, eh, oski, ampak vendar delih je nekaj sedmi oparatji iz vsa strahna koreja, da se ta evolucija duha dogaja. In to se mi zdi, da ta stavek je dosti izdajalski, v tem smislu, da bi varjela. Zakaj bi bile samo, zakaj bi bile samo uh, pritnice, kroška, kipka uh, uh, čipne, tkamina vesolja? Zakaj ne bi mogli biti trpalnice kogarkoli uh, ena čipka vesolja? Ne, zakaj ta uh, izključevalnost tukaj dugočnega Vzpostavljena je to, da je to, kar je bilo človeško življenje široko, da vse drugo je bi bilo močno? Človeško življenje je bilo močno, kot je vse drugo močno. Pravzaprav je, je in ali pa uskrednjaška filozofija dala na to vodeče lepo, ki ga pripravlja do tega, da je njegovo življenje lahko može razpred močno od kroška, ali pa od tistega, kar je v razvojnem uštadju pod njim. To seveda ne pomeni, da je on v spodari, da lahko vse odničuje na vzdolju te prehranskega ljivine, ampak da je, kako um, se reče, premeniti počvoriti uh, in vrstavnik. In iz tek zgodobcev ven meni je ena ena programskost in ena zelo uh, načelna dovadljivost temu svetu, uh, ki pa pravzaprav ni zahtevna, veliko od nas, ampak je je dopadljivost in zato se je to nekšen sentiment, en zelo poceni sentiment, ki je vredno. tak sentimental odnos. To, to ni resen, uh, to ni en resen, kredibilen odnos do življenja. Skratka, direktno, tako, kako bi naredila ta preizkus? Če se znajdete o enem zelo zoprno, ko ste izčrpani, pracni, potrti, ni len dikle, len stopesniško zbirko ni nekdo, ko vam bo kot en svetilnik vrbo en pravno sveto v vaše življenje tudi odshodnjaška filozofija ne bo, ne? Zato, ker pač v teoriji to se sicer lepo sliša, ampak še vedno pa čeprav smo lahko močni, uh, smo tudi zelo šibki v svojem razumu. Ne, ti na mislom o tej moči, ti mislom ne govorim te o tem, kar v shodnjaški ne? Mhm. Da pravzaprav uh, je... Uh, se in in ja, seveda pretakljate in kdo je zelo močen, je že šibat, In kdo je skrajno šibatne, je že močen. Uh, in uh, da ni na tem svetu nič umrljivega, da se skratka naša uh, neškala razumevanje začne uh, tudi za nas, zahodnjake, s prveni lidom, ki pravi, da se skrvi so. In to pomeme, da tudi mi smo. Z kaj, da hočem reči, da je tukaj inotrena nezamesljivost, ena taka... Jaz sem se, mislim, zdaj mi je bilo namirani tukaj, da pač kritične veselje govorim o brez njegove pisotnosti, ampak vedno sem se sprašala, zakaj je ta velika eh, dobuženost nad to njegove filozofsko držo, ki mislim, da je zelo tako zelo zelo pohitarska tako malo, kukaj za novode. Ja, če tako, jaz se rečem, jaz se s tem ne srignem. Jaz, ja. jaz mislim, da je to mogoče zelo vrljiva past knjige, ker je tako, da mi je znači, ne. Ampak pot, se za vse knjige gole to vrata. Ja, seveda, se to ne treba. Ja. Ampak znotraj ni, ne. potem, ko jih prepiraš, To je recimo primer Hrošča. Hrošč eh, ne pomeni, da da je samo Hrošč radljiva, kot da so samo njegove eh, te eh, tipake, ki jih ima vrhu eh, počutljive. Jaz mislim, da je simbol pravzaprav za celotno narabo ali pa vsa živa bitja. Jaz ga tako vidim kot eh, simbol. Ne. Vsega, in človek, je človek je res plemeniki čovar eh, stvarstva oziroma česa, kot si rekla, da je. Jaz mislim, da je zravno skroč, mogoče napraviti ti spremnik ne, in v na nekaj iz narave, kaj je veliko podob se je to v tej, recimo tudi, če zasadiš eh, polko v poščalu, potem vidiš zapravo pomen eh, vode to tako naprej, pa to so stvari, ki jih mogoče ti paš drugače predržiš. Ne, ima, nekaj, jaz, ja. sem da je važno, da se ne stvari ravno prav zakrite. Ali pa V filmu recimo, spračno, v vsakem pripovedič hočeš, stvariti tako pojedično, da moraš in stvar s to niči. Moraš še malo bolj mekako, moraš še malo bolj... Uh, nek... V tej sverki mislim, da vse da to imaš, da so vsi ti elementi... Recimo novi. to, da je še tako direktno, to res malo duža kvazine, da zasediš v Evropiščani, da vidiš ja, tvoje vode. To tako ti rečeš. Ne, prosto se to je zdaj beseda proti besedi, ampak ja. dejstvo je, da če jaz to svojo senzikljivnostjo se nekako presejem, uh, se mi zdi, da je tukaj nekaj absolutno preveč nadpihnega urazumiranju in nikoli nisem zaradi z tega razumela. Vedno vidim, da... Uh, Smo različni. Ja, ne, no, mislim, no, zvisem no. ni, da je zelo ekstrovertiran dostop, in to počneš. In zato ima on lahko in to da je zelo v Je zelo komunikativna poezija v tem smislu, vse se na eni gori. To, to za nekaj, bi da je rekla, da so slabo služili. Jaz bi ko so tega krokša, da so zabili Absolutno zavajajoče je, jaz tudi razumem, čeprav so tam te povezave. On je v bistvu tudi način, kako je iz enega naravnega elementa prihajalo po neki poti do neke imaginativnega preseška, pa te simbolike tega hrošča, ampak v bistvu je ta simbolika, ne je ta hrošča. Tako da te simboliki hrošča je tudi ta prepalnica, je vse jaz to tako razumem, hrošč kot nekaj atom biti v bistvu. Kod kot vse bit, na nek način, ne? vse skozi, vse posod prisotna v našem telesu, okrog nas, mislim. Ampak, čuti me za zadevo, uh, in zato sem tudi rekla, da morda nekomu bo pogodu, recimo, ne? je na začetku kljubovala te zadevi Odločitev Odločitelj, avtorska odločitelj, absolutno je prisotna, da je, recimo, izbral tega hroščka mislim, jaz to tako čutim. To je nevje, če bi se in z tem dela. Je potem v bistvu to naprej peljal. Ja, ja. Toda se mi zdi, da potem si ti prestrova, ker ti si v bistvu pesnica velikih dramatičnosti zame. In se mi zdi, da potem se tudi stroga do nekaterih stvari, ki jih eni drugi drugače utesnjuje. Ja, ja. Zdaj bi še eno zadevo povdajala. Meni recimo se tako videla ne sporeja toliko z Dejanovo, Jaz tam, ker je naneslo na, na to, da smo potem še Dejanovo, tako v debato kot recimo na Jernejovo zbirko, v tem smislu, da oba se prizadevata nekako izstopiti iz tega kalupa, te, zahodnjaške, ne vem, rigoroznosti, neke redivnosti, neke sistematičnosti, vsak na drugi način. Prije je to sva se tudi rekla, to se tudi povedala, zelo ta intuitiven način v bistvu, kako s tem opraviti, pri Milanu, recimo, apsolutno čutimo da vedno dela z nekimi kulturnimi, religioznimi, znanstvenimi korpusi. Ti korpusi so note to pomeni tudi na nečem drugem potem bazira vmestu, ta njegova pot da pride do tega preseška in to morda ni vsakemu recimo v redu, ampak ampak jaz to recimo ocenjujem, ker mislim, da poezija okej ma sebi mitološko intuitivno čustveno plane, kaj vse, ampak Ne bi se rada vrnila k tistemu, kar je včasih gledalo, da nima, recimo, nekih intelektualnih ali nekih, ne vem, umsko-konstruktivnih sebin, ali konceptualnosti, recimo ta konceptualnost sodi izrave. Tako da on je nekje drugje postavljen s to svojo In veš, eno je to, polno je časa, drugo je pa ne. Nisem varna primerjati dva pesniška korpusa, oziroma celotnega uma, polno je ne gjere, ampak samo ugosta dva ekstrofitirana. Kot drugače to svojo, se pravi, ena stvar, v odru, če rečem to v ekstremičnem svetu. Kot tu prisotnost na odru, drugače to in druge stvari pomenjata. Eni predstavijo lahko prvi, in drugi predstavijo lahko umajamo. Tej predstavijo absolutno delno, da je verjamem v to. Zato, ker je čutilna in odlična igra, ki jo je treba igrati, in Medtem, ki je tukaj ta tista programska struktura, ki je prezačila za slovensko sovjetsko obdobje v koncu 60-ih letih, ne, ko je filozofija seveda s uh, dušenim uh, se premagovanjem, ki ga je imel, in da je tako zelo, zelo zelo moren zadev, da je opoziral v življenju, da je dušen opečen, da In ta, ta stvar se je zalezla objega in tako, se je zalezvala ta filozofija, v nekaj nekaj bolj, kaj pa bolj nočejanska, se je pač v njega zalezla ta vstupnjaška filozofija, če, vede, to, bogatera, je je to, prvi, če to je seveda, to bi morala vseh bogatera, da je res nišč hajku, da je to res prvič, in tako naprej to je zares vstupnjaška filozofija v slovensku skupu, da bi zelo to preve vsi Je nabrežili to, da je ena uh, ali pa so bili drugi, ki so še ali pa kaj to več. Uh, in uh, to je tako, lepočen, uh, ne vem, če bi rekel, da, da je to nekaj nečega, je bilo ukvarjeno z ne v In čutim to, da je, nanjem, da je To ni iz njegovega besajna skrbi. In tudi te smeri, ta hrošček, to se že prej pojavlja. Nekaj drobne zadeve, ne? te, te poseke, ampak to je tako, kako ne rečem, to je došča vrogosko, če, če to pregledaš in če ti to prepisvalo z njegove korezile, ne, kako on ki je postavljal uh, punkte, je. on Kaže, oziroma kje po njegovom so neke jako točke, vitalizma in tako naprej. Vidiš, da je to precej programsko zastavljeno, da je ni občutensko, ampak seveda, da jaz, jaz pristanem na to, da je to tudi lastnostnega etikologije, da se pač ne more drugega zbrati, tisti, kar znamo, tisti zgodemo um, nekak kvrpimo in s tistim Njegova ekstrovertivna ne vem ali je ta točni, ne, recimo, nikdar ne bo kvrilska. Ne kot to, kar ja. kvrilo, vetimo, menja ja, ja, ja. Vedno bo malo oblašena, izdelana, na zvezi s tem, ne, a tudi, a ja. a njim, a je. To zelo je je se morala počutiti miren,